De te sút, neprovad meg, gémek, ülés, meg fél, megpasszok visszatért, ha kellenek a hírek, vagy kihelzél per folyra, akkor te sószangát, te töjad innen odéban. Ez ennyi probléma megoldása talán majd, hogyha mi át kilózunkhoz, hogy konája Erről meg matában, a szót vasnak a balekok. Cső kutya van arcok, ez a pichpong és haveró. Paveró, paperó, Cső, kutya húzed harcos vagyok, ez itt a Pitypong és a haverok, és itt van velem Krossz az Dávid. Ciao. És Szöcsi Majszoló, az a, a Szöcsi. A Majszoló. A <gül> Majszoló. <gül> Na hát, és egyelőre ennyien vagyunk, aztán nem tudom, hogy jön -e még valaki, de, de a többiek nem valószínű. Szóval, hát, ö, ja. Hát ennek egy kicsit azért komplikáltabb storia van, de ebben ne menjünk bele, hogy most, most a többiek miért nincsenek, meg miért vannak, mindegy. Hosszú mese. Figyelj, más dolgok volt, a többi. Na, ez van. Mindegy. Mi minden esetre csináljuk, mert szeretjük ezt csinálni, és, és már kurva rég volt podcast. Bú. Mikor volt? Egy éve, vagy több? Mikor volt utoljára podcast? Hát Majdnem teljes egy éve. Szerintem Éverügalom. is úgy egy éve lehetett. Ja, hát két adást megéltünk így teljes team, de... Á, igen, megvolt a vehemencia, az biztos. Meg, meg. Hát jó van, na, mindenkinek volt más dolga. Nekem is volt. Te a problémák, meg itt hogy most ekkor nem. nem jó, most akkor nem jó, most De ezért ha. nem, most azért nem. Hát most gondolj nem. bele, azért nehéz egy ilyet összehozni, mert most az utóbbi Persze. két hét alatt azért hányszor meg volt, hogy csináljunk podcastet, az nem mégsem volt. Csak hát úgy... Határozott sekkel mindenképp az egészhez, tehát így amennyire az előző projekteknél nem volt meg az, hogy akkor most heti rendszerességgel, ekkor és ekkor mindenki tegye szabaddá magát, és akkor belekezdünk, ez van, úgy intézze mindenki. De az Ezt lehetetlen. nem tudtuk tartani a végére. Lehetetlen. Az nem igaz, hogy lehetetlen. De, de, lehetetlen, de ha, ha valaki úgy dolgozik, akkor nem tud úgy jönni, és akkor... Igen, de ezt előre Enném, át kell beszélni, hogy akkor most mi van, meg hogy a... Na jó, van! Van ne, olyan, ne, hogy közben ne, jön valami, de? Ne, ne, ne. ne csináljuk ezt rögtön! Gábel Gysó! Gábel Gysó! Mi? Na, Na át, azt hittem, hogy az a 7 es bonzeg, rossz hely. járunk! Ez a stúdióban van! Jó, az sziasztok! Jó van! Jó podcastra jöttünk szerint. Jó lesz ez! Jó lesz ez! Na, Na hát mi újság veletek? Meséljetek! Kezdjen a szoci. Kezdjen a Szotyi, ne, neki nagy, ne, nagy dolgok, ne, dolgok vannak az életében most alakulóban, nem Szotyi? Nekem mi az ott Hát dolgozol meg ilyenek, no, mesélj hát... no. Kész, elkezdtem dolgozni, szó. Mit dolgozol? <gül> Összeszerelem, sajnos. Hát elmentem a úgymond a Johnson Electric Kft-hez. <gül> ott szerelünk ilyen... A Johnson-en johnson os izé, baba, oly, o, olyan alkatrész, mint johnson a Johnson-on a Nem, de hülye. Nem. Ö, ilyen, mit tudjuk, kanyarra forduló, azért, autó lámpához, motorokat, meg ilyen szarokat csinálunk, ö, autóba való kondi vezérlő motor, meg, meg ilyen, ilyen geniusás. Na, <coughs> És izé, és uh, ti is csináltuk ilyen Volkswagen-es motort, ami, ami nem megtartam vizsgálni. <gül> ne, ne, ez <gül> lehet. Kom komplet motort nem gyártunk, csak tényleg ilyen kisebb ő, szírszarokat, ami ezekhez kell. Szírszarokat? Hogy... Hát... Nem, nem ez nem fogod. jó? Jó, hanem si. bojtam. Szíírszarokat. <gül> és még arról volt szó, szóval, hogy nem leszünk rasszisták, meg Na, hát, <gül> Nem tényleg, abszolút. Is eszembe se volt, komolyan mondom. Szóval! Na, ez, ez most történt kövő egy... Mit tudjam én? Mit két hete. Fát, két, két és fél hete. Így van. Szóval egy fél hónapja megyen. Meglátom, Aztán... meddig fog tartani. Tavasszal szeretnék váltani. Mint. Hát munkahelyet. Hát nem, már mint úgy, hogy milyen irányba szól. Mit tudja még? Én oszik, a Hát várja. Utálok ne, autókat összeszerelni, ne. megyek földet, turnikét. Ja. Mondom, hogy nem autót szerelni. Jó van, hogy csak úgy random mondtam valamit. De már, már egyből te gépet akarsz akkor izévenni mindenáron. Gépet? Hát, hát Már nem. mint hogy így összerakni, izé... Izé, dolgokat bele. Ú, így van, PC fejlesztés lesz. Mert, raki De, 6 meterben van mondjuk egy autóvétel. A jogosítványunk ugye már megvan. Gratulálok. Kösz. Mikor jössz hozzánk? És meg. meg lesz az izéd autód, mi? van, És meg? mikor ittatjuk le? Na, eh, azért. Bármikor. Most... Kicsi. Föld a kocsit, ilyen. a majd. Mindegy, addig vezetünk ja. Addig vezetünk, én lejtetjük. Szotjét, babasszuk a csomagtartóba. Az. Ja. Köz, köz, köz, Simán. Ki a Simén. Kitesztek a 33-as, 35-ös, 32-es mellé. Nem tudom hol minden. Siva te, ki dobtok. Ki halsod a kefes zabállák, megoszt kéz. a felhúzod a kis izé kis <gül> kis lábadon a kis szofnyás Egyből Egy meg van a következő munkahelyet hallod. Jó <gül> van Na, Nagyjából ennyit, talán még annyit tudok mondani, hogy a nyáron majdnem egész Európát dotaztam. No, merre voltál? -e? Ezt nem is mesélem. Na, no, az, hát most merre voltam, az a baj, fele kiesett. <gül> ja, akkor elég de... tartalmas lehetett? Nem, nem hosszú időt élek, csak így, zi, futólag át, zi, azért... suhantam az országokon, de de milyen indítatás volt? Csak úgy random? Gyerünk, azt basszunk be, meg... Hmm, az, az egyik ismerősöm kamionozik, aztán gondoltam egyet, hát mondom, megye, elmegyek vele, megnézem egyrészt, ilyen ez a kamionos cucc élet, stb. Akkor Mert... ilyen, ilyen Eurotruck Simulator 2 volt, csak rélbe. valószínűleg ja. <laughs> volt jó. Így, így, hát mondjuk, hogy mondjam... A legtöbb időt olaszba voltunk, mert ott töltöttünk két hétvégét, ami ugye négy napot jelent, uh -huh. de mindig úton voltunk, volt, hogy napi 15 órát, szóval <gül> mentünk, mint állat. Na, ment, de ezt jó figyelj. De jó, jó. Figyelj, ez Láttam is élmény így, így van, így van. Láttam érdekes dolgokat, Ö, olaszba jó volt, ott sok volt a prste az út mellett. <gül> az... <gül> Egy vagy kettő, egy vagy és... kettő, de egyet se. Nem az volt a fő célunk. mert <gül> végül is Volt a régen. Volt a a végül is. Hát miért kell így izélni. <gül> <gül> mekkora flash lenne már, az lenne az élet célod. Kimész kamionnal prostizni. Legjobb. <gül> hát figyelj, láttam két Hát nem tudom, hogy megnevezhető-e, de olyan előtt, hogy mázott Hogyha az nevezni, akkor... Ah, Jó, akkor. akkor ezt lehet, hogy nem akarjuk tudni Figyelj, inkább hagyjuk De... Jó, van, van. Ilyeneket nem csináltunk Viszont nem. láttam mm, Királyhegyeket Majd, ha érdekel, osztok meg képet Abs Abszolút, természetesen Jöhet Majd adok Majd küldök Ha úgy van, még egy pot Kezdve is kirakom, mármint, hogy így Alávágom a videó alá. De mondom, voltak szép helyek. Ö, a kompon utazni az, az kurva jó volt. Külön játékterem, meg, meg minden. Az, az nagyon fura volt, hogy senki nem volt magyar. Szóval ketten voltunk, hát, aki értette a másik szavát. Ö, többiek meg... A Mi a fasz hablatyolnak ezek A komp televantban az meg oszizé van. Mindenki külföldi, így álmodom, de hát már. Akkor kb. kb olyan volt a helyzet, mint rösszkén, nem? <híl> Na <Tényleg>, de... <híl> jó, adjuk tényleg ezeket volt. a rélő üdvéspoérok, ötve minket. <híl> Voltak jó jó dolgok, ami tetszett is. Országilag, hát, Olasz tetszett talán a legjobban, nem is csak azért, mert ott töltöttük a legtöbb időt, hanem mert király volt a tengerben Volt Voltál tengerben is? Így kamionnal együtt vagy? Nem, nem emlékszem. Hát mikor megálltunk te mondom, hogy izé négy napot ott pihentünk. Jó van, csak gondoltam meg És minket mi volna? bakker. hát nézd nem hiszem, hogy elpírta. Én mondjuk, hú, kamionba, De? hát túl simán. <gül> Nem, hogy így, így hát felkapaszkodok figyelj. lendre, vagy valami. Figyelj, ha neked ö, este, mondjuk ilyen fél nyolc... Fél, hát, hogy is? 7 óra. Hát, ja, ilyen fél nyolc, három negyed, nyolc környékén is. Plusz, mit tudom én, 33,4 fok volt, ha jól emlékszem, légkondi mellett. Ha te meg vagy ott hátul az honyvában, akkor oké, okay, de hát. szerintem nappal délelőtt főleg ilyen 40-43 fokban megpusztulsz a bent, mert ott biztos van 50. Semélyes. Biztos, hogy nem. De biztos, hogy nem, jó van. Nem hát. Fényleg, Nálam esélyes, én nagyon nem bírom a meleget a mű. képeket, hogy ugye egyes kamionosoknál miket találnak, meg kiket. Ja, igen. Megmordálva, az, az nem, nem, nem véletlenül furdált meg Valószínű, ja Viszont a kajából meg vízből Igen Nem tudtok vadászni meg Csak Becsopódott egy hogy Terményt szállítanak vagy akármi És akkor van bent hátul néhány egér azt így 3-4 napol azt feléli Utána van. Jaj Na jó hát valamilyen szinten ez az szomorú ez nem kéne nevetnünk Hát de most Akkor is Nem tényleg Nagyon ki fogunk kapni ezután a podcast után szerintem szűcs Mindenki, Az összes húsz ember aki fel van rám iratkozva mindenki le fog iratkozni szóval. Az összes nem húszt. Húszt. Az összes 20. Ketten maradnak mi azért nem iratkozunk le szerintem vagy. vagy se Mondjuk ez nagy kiábrándulás így hmm. veled kapcsolatban. kapcsolatba Hát igen, ilyen rasszista állat vagyok Amúgy nem vagyok az csak na Majd erről is elmondom De Rasszista, mondom, rá, nem megszert. vagy csak állat Igen ezzel, na, a, ezzel kapcsolatban még annyit talán hogy mikor megáltunk, ugye egy pihenő a Várj De várja, várja, most, most, most hogy a szabadba száll, ez <gül> szabadba száll, igen. Szálljál, most szabadba szállt, az most most Szabadba most igen. most most most a podcast előtt, az hogy ő nem fog tudni most most most most igen, biztos, Lengi. hogy fog tudni. Lengi. Itt a De nem hogy örülnénk neki bakkertet, hát? mert hát végre mesél magáról, kicsit tartalmasabban tud folyamatosan beszélni, és igen. teljesen jó minden. De hat folytassa ja, már, ja. ha már így megakasztottuk. Ja, na hajrá Szuki. Annyit akartam, hogy az szar volt, mikor kijelölt parkolóban megálltunk, aztán mellépát, éjszaka a hűtős autó, mert zúgott, mint állat, majdnem úgy búgott, mint Dávid. Nem, Aztán... mint Dávid mikrofonon. Kap be. Így van, Most nem tőle aludni, de... De, királyok. Na, faszom. A Majd, akkor... mondom, osszok meg képeket. És Jó, van, persze. Aztán, ha úgy van, akkor berakom podcast mögé. Igen. Jó, na, szóval... Dávid, veled, mizu! Hát így az utóbbi egy év alatt történt velem ez az, úgy lényegében, tehát ami a leglényegesebb változás volt, az az, hogy elkezdtünk gyakorlatilag így bátyámmal kutyázni. És hát nem ilyen Mármint hobbi... egymásra mondjátok hobbi volt a kutya. <sítható> <sítható> <sítható> <Yeah>. kutya. <sítható> okay. Akkor pontosítok, tehát nem ilyen hobbi szinten, vagy egymás se szinten, hanem állattenyésztés szinten. Tehát nekiáltunk így amerikai ja, szaffordokkal jó, okay. foglalkozni, és... Annak ellenére, hogy eleinte még én is hogy vélekedtem róluk annó, tehát egy első ránézésre, hogy hú, ez a kutya csak annál fordul elő, aki ilyen idióta, cigány és jompizni akar vele, és Na, hát kis volt harcolhatják. És e, Például. Mondjál példát. Mondanom, közepén voltam, de minden. Ha <laughs> ugyanez volt. Hogy annak ellenére, hogy így gondolkodtam róluk, hogy ide került hozzánk ugye az első kutya Daisy. Így abszolút megváltoztatta velük kapcsolatból gondolkodásmódomat. Mondjuk nem végül is nem akkor változott igazán, hanem előtte így körülbelül egy fél éve, hogy bátyám haverjának így láttam a kutyáit. Tehát hmm. ők úgy abszolút megfogtak úgy ezzel az egész dologgal. És akkor most ott tartunk, hogy... hogy hát az első alomból, amit ugye eladunk, még maradt négy kölyök meg még van egy pár másik kutya, úgyhogy egész jól minden uh -huh. alakulnak a dolgok. Akkor a másik téma a suli, még azon silózok, hogy a nyári gyakorlatot hogy oljam meg meg mint, mert még ugye gyakorlati helyem nincs, a harmadik évre pedig nekünk kell találni, mert az iskola nem biztosít helyet. Ö, milyen szinten már, mint hogy ö, milyen suliba Mármint hogy milyen. Na, szóval érted, mit akarok kérdezni, milyen gyakorlat mármint. Hát, így szakmai ő... szempontból nézve. Szakmai szempontból nézve, ugye, valami villanyszerelés, vagy valami elektronikai dolog kéne hivatalosan. Figyelj, figyelj, gyere ide Győrbe, megcsinálhatod nekünk a kiütőgépet. Abszolút De biztos, hogy ilyet is. a környékben maximum két vagy három helyet találok. Tehát előfordul egy a kút Kft. oda szoktak ugye felvenni diákokat Aha. a Ryskából. Talán, ha bátyám el tudja intézni, akkor a jászplaszték, vagy, vagy nem tudom. Tehát az biztos, hogy nem szakmabeli dolgot fogok csinálni, ennek így tudatában vagyok. Uh -huh. Meg az eddigi tapasztalatok, úgy tanárok szerint, tehát a gyakorlat az abban áll, felvesznek a céghez, vagy le tudod azt az egy hónapot, és akkor ilyen lódi futió egy. Tehát az üzemben mennyi takarítsá itt, Hoz menjél egy ide, menjél oda, tehát ez a... <síns> Igen igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, igen, teljes mértékben, tehát ennek a semmi értelme nincs, de azért csináljad. Mi persze, Miért persze. Ne valakinek azt is kell. Hát igen, de amikor így például kikülde meg söprögetni, és melletted még három vagy négy másik dolgozó söpröget az üzembe, csak hogy meglegyen nekik az óra óraszám, az az úgy eléggé ja. vicces, pláne hogyha kapolatni <gül> a nyakába egy ellenőrzést, de ja. mindegy is. És valószínűleg ezeknek a cégeknek az lesz a vége, hogy, hogy akkor szépen, oké, okay, hogy izé fel vagy véves, a többi, de valószínűleg az első leépítésnél ezeket fogják kibaszni. Persze, de nem csak az, most figyelj, ezeknek a cégeknek a nagyja már nem is arra megy, hogy akkor minél több dolgozó, minél jobb termelés, hanem minél inkább tudjuk automatizálni az egész termelést, minél kevesebb embert kell ilyen fizetni. Ja. Vagy másik véglet, hogy akkor legyen meg a dolgozószám, hajtsák ki a belüket, mivel sori dolgozó, hát tőle nem félünk, nem fizetjük ki normálisan, megtehetünk hát fele gyakorlatilag akármit, vagy a így harmadik, is dolgozik, és kész. <coughs> vagy a harmadik véglet, az meg ugye az, hogy vegyünk föl minél több célkategóriást, meg olyan meg embert, támogatás. aki ugye izé, aki ugye nem Igen. tud úgy, mert valamilyen fogyatékkal élő személy, vagy nem tudom, és akkor támogatás, agyba, főbe minden szintén. Kapják a támogatást, ja. van egy minimális termelésük, 3-4 év után jelent egy csődöt és kész. Igen, Ennyi. és az a szomorú, hogy, hogy Magyarországon rengeteg ilyen cég van, szóval szinte csak ilyen cégeket találsz, aki, aki Persze, ennek. hát hivatalosan tudnék mondani példát, egy eléggé csúnya kis balesetre, úgy nem mondom, egyik ismerősöm Ugye egy cégnél dolgozik, és ott történt, uh -huh. de inkább nem fogom előhozni az egészet, mert se őt nem akarom bajba keverni semmi. De, de azért eléggé szépen el tudják az ilyen munkahelyi baleset, meg ilyeneket tudsz Abszolút, abszolút fel. Tehát mikor így így van a. Bradeset megtörténik, fél perccel később már a nyom is el van takarítva minden. Meg a dolgozó kész. úgy. átöltözve, és kész. ahelyett hogy kihívnák, vagy beengednék a cég területére a mentőt, elviszik kocsival, kész. Igen, semmi céges logó, semmi papír, telefonokat, egyebeket elveszik tőle, hogy ne tudja értesíteni időben, se a szülőket, senkit. Igen, ez így működik sajnos. ...kapcsolatban a másik felet. Hát igen, de nyilván azért van az így, mert korszerűtlenek Magyarországon a munkagépek, korszerűtlen minden. Persze. És tudják jól, hogyha kijön egy ellenőrzés, akkor olyan szinten megbírná őket. Persze, persze, persze. usb usb, <síns> USB, USB igen mint az állat. És hát jó, és hát nyilván ez nekik sem érdemük. Bármint, hogy érdekük érdemük, az. <síns> Persze, de ez is, tehát például ott van egy nagyobb cégvezető, mondjuk azt mondja, hogy jó, szombaton bejöttök ledolgozásra, ingyen végig nyomjátok a 8 órát, ledolgozzátok a kaja időtöket, azt kész. Ő azzal a nappal bőven megkeresi a hasznát, de hogyha mondjuk kap a nyakába egy ellenőrzés, hogy ú, akkor ha hogy szombaton miért dolgoztatod őket, vagy akármit, akkor oké, okay. körülbelül az aznapi termelés az felé a büntetést. Ja. És akkor így, attól függetlenül, még így is pluszban van így néhány ja. millióval. Ö, viszont most, ha jól tudom, akkor változni fog ez a munkatörvénykönyves megoldás. Jó, mondjuk, és sok vizet nem zavar, mert ugyanúgy fogják csinálni egy kis simlis dolgaikat a cégek. Persze. De... Hát az... De úgy tudom, hogy a túlóra körül is lesznek ilyen elég burva. De figyelj! Őszintén, hiába változtatnak bármit is a munkatörvénykönyvön, eddig is lesz a a nagy kutyák az Ez egészet, meg, Ezt ja, is tudom. Tehát akkor most nem tök mindegy, hogy mit variálnak ezeknek, mit nem. Ja, végül is, de teljesen. Tehát ugyanannyi haszna van az egésznek, mint a állami támogatásoknak, tehát így. Kiadok két milliárd állami támogatást, hogy húzz -e fel nekem ide egy lakóparkot. Megvan a két milliárd. Lenyúlok belőle másfelett. Felhúzunk <gül> oda három házat, és két, megvan a lakóparkod. Én ja. jól jártam, és már nem találsz Kalipi-szigetekben, ja. mert jó vagyok. Igen, igen. Hát, na, üdvözlünk Magyarországon. <gül> <gül> ez Mondjuk ez most egy, egy kicsit ilyen, elkanyarodtam ilyen a súlytól az egésszel, tehát e, akkor nem a... baj. Gyakorlati hely, most gőzerűvel azon lennék, hogy akkor minél több jó jegyet, meg egyebet összeszedni, tehát hogy minél jobban szárjam ezt most az is, meg a következőt is, mert ezek ugye már jelentősen beleszámítanak a felvételi pontokba. Mivel, hogyha nekem ugye most meg lesz az érettségi, utána maradok egy évet technikusén, megvan a technikusi képzés, utána még szeretnék tovább menni, ha összejönnek a dolgok, akkor Pestre, a Mészaki Egyetemre. No, az már komoly. Hát eléggé, pláne a pénz része. igen, és értesz is hozzá annyira, hogy megérje ez neked? tehát azzal nem lenne probléma, meg meg is tudnám oldani, csak ugye javarészt a pénz. Tehát 325 ezer forint egy fél év, legalábbis a legutóbbi adat, amit néztem, de ez még olcsó. És kapcsolja majd egy papi. Figyelj! Én már értem, hogy miért nem mentem egyetemre, szóval... <gül> <gül> hát van ahova például, azt hiszem a jogi, jogászati részre, vagy tudja, fasz hova? Az orvosoknak. Tehát ott már ilyen félmillió, meg ilyen egymillió környéki összegek, ja, meg ilyenek. Bitang, Igen. És, és mégis megcsinálod ugye az egészet, megcsinálod az egyetemet, van egy diplomád, nem érsz mit? semmit. Mm. Nem feltétlen, ja. ez nem feltétlen igaz. tehát Magyarországon. Ha... Jó szakmát <gül> tudsz kiválasztani, mondjuk most amit én akarok ez, hogy meg legyen a mérnöki diploma, meg minden, azzal már bőven lehet tudok helyezkedni, mert ugye most a mérnökök azok keresettek. No, mondjuk, Tehát ja. ilyen két vagy három ezer mérnököt keresnek úgy speciál, hogy akkor az most kéne Igen, hírkelen. igen, Nyilv nyilván szakma függő is. Szóval. Persze, de hogyha hozva, hogy ügyvéd, abból Dunát lehet rekeszteni. Hát jól, ja, meg vendéglátós, meg stb. Igen, igen, igen. Van tele viszont, az egész hogyha piac. megnézel mondjuk egy orvost, azok viszont vannak baromi sokan, meg jönnek külföldről is. Tehát már így, így alig tudja, hogy mentünk az egészet. Mert ugye az orvosi képzés az nálunk teljesen jó, csak az orvosi fizetésekkel van probléma, Igen, igen. a kórházi körülményekkel és ellátással. Persze. Tehát most, most miért maradjon itt a frissen végzett, mondjuk, agysebész vagy akárki, hogyha mondjuk Londonba vagy akárhol máshol Nem a, a triplálját, hanem a 400-szorosát keresi Majd, a, ja. annak, amit itt. Jó. Ja. És ez nem mindegy. És odakint még annak ellenére, hogy az árak meg minden bűven magasabb, tehát drágább kint az élet, még így is tud félrakni rakni kényelmesen annyit, hogy mondjuk egy fél év alatt, év alatt megvan egy ház, utána egy autó, és így tudja a saját élet körülményét fejleszteni. Persze. És ez a nem mindegy az egészben. Hát igen. Itt van ilyen körülmények mellett igazából nem is nagyon tudál indulni egy fiatal. Hát igen, <coughs> Már nem egyszerű. Így, így hogy jó, akkor veszek egy lakást csak úgy random, meg veszek egy autót csak úgy random, tehát magamból, nem, hát, hogyha... magamból is tudom. Ha nincs olyan, hogy mondjuk apuci jó menő vállalkozása van, vagy vállalkozó, vagy kereskedő, vagy ja. építészmérnök, vagy legyen egy kisebb zsozsó úgy a háznál, akkor Aha. nagyon nehéz megindulni. Tehát rettenetesen szól, én ezt teljesen magamról is tudom mondom. Most azért nem mondom azt, hogy szarul keresek, mert nem keresek azért annyira szarul most, viszonylag helyen vagyok, de... De hát látod, most, de igen, most de... ment tönkre a gépem, és az a nagy alak, hogy legközelebb, maximum tavasszal lesz új gépem, szóval... <gül> igen, hát meg nem is az most... Ugye, aki itt van ezen a csatornán jó eséllyel, láttam már a réged biológiaidat, de ha nem másik, is látta, ja. tehát nem tudom, hogy mit hagytál szent, mit szent. Mint nem. Logokat, meg ilyesmiket leszettem, így gameplayek maradtak, de... Ne, aki régebbi, azt tudja rólad, hogy azért nem kis szarom mentél keresztül, és nem csak, úgymond, párkapcsolati és ilyen jellegű dolgokba, hanem anyagi szinten is. Hát, ja, voltak, voltak durva dolgok. Ja, akadt. De hát, no. Úgyhogy nem, nem egyszerű az egész, de úgy próbálok haladni valamennyire előre, ahogy csak tudok. Helyes, helyes. Azt, Azt nem hozzá, haladni mindig kell, szóval. Hát persze. Most eszembe jutott az, amit ugye az előző adásban mondott ava, hogy hát ő egy dolog valamit amit így utál a világgal kapcsolatban, az a változás. Mert hogy ő szereti az állandó dolgokat, meg minden. Iratva, De most figyelj, változás. ha nem lenne változás, akkor úgy... úgy leragadnánk egy szinten, és mit érnénk el vele? Semmit. Hát igen. Tehát én, én így filóztam ezen az egészen, hogy úgy most, most miért változunk, meg miért nem, meg milyen irányba. És gyakorlatilag, ha nem lenne fenn a változás, akkor, akkor így hiába tűznénk ki magunk elé bármilyen pozitív vagy negatív képet, a büdös életben nem érnénk el. Nem, hát, figyelj, hogyha így nem, mész, hogy... nem mész az irányába, akkor lehetetlen elérni. Persze, így meg, hogy akármilyen... Akármennyire szarnak is tűnik ez az egész, hogy hát egy csomó idióta ember van, meg hogy kötekednek, marják egymást, meg csomó ilyen eszemhaszon baromság. Mégiscsak fejlődik az emberiség úgy egy irányba. Ja. És valamilyen szinten jó irányba, csak... Még minden úgy mellett, juk. is ott vannak a negatív tényezők. Persze, persze. M meg a kisebb-nagyobbnak a viszonya, így egymás felé. Végül is igen, azt emberi szintre is le tudod bontani, hogy mint egy ember mennyi változáson megkeresztül az, az életet folyamán, úgy az egész emberiség is valamilyen szinten átmegy akadályokon, átvisz dolgokat. Persze. Valami megmarad, valami eltűnik, stb. Szóval, ja, abszolút korrekt. Mondjuk nagyon megint eltértem a témától, de... Nem baj jó így. majd visszatérünk még erre is. Veled Elő mi történt? Veled, mi történt így mostanában? Hát... Na, hát hol kezdjem. Az elején. <gül> Melyik elején? Kezd végén, mondd el visszafele, így legyen. Mondj el visszafele. El. Na meg az nehéz lesz. <gül> hát akkor ott tartok, hogy kell egy új gép, mert a régi az, az totálisan tönkrement, ugyanis vettem bele egy 4 gigás kártyát. És a drága Windows 7, igen, Windows 7 volt, ugye hát nekem 32 bites rendszer volt előtte rajta. Én azt újra raktam 64 bitesre, mert ugye a 4 gigát csak az érzékeli, elméletileg, de nekem az se. Kicsikét dübe jöttem, és úgy, hát hogy is mondjam, nem szerettem a gépet. És euh, <gül> hát kicsit tönkre ment. Nem tudom, amúgy egyik napról a másikra, szóval beleraktam, megmozgattam mindent. Így izé az összes ramot, meg mindent újra kihúzogattam, összeraktam, stb. Szóval itt vettem. Aztán hát nem. No. Egyszer csak fogta magát azóta, bekapcsolva képhang, semmi. Rest in peace, my gép. <gül> <gül> Aztán hát előtte mi volt? De amúgy ez így nem jó, hogy visszafelé haladok, mert fingom sincs, hogy így hol tartok. Szóval kezdem az elejéről. Mit szóltok? Ahogy oh, jobb. Nekem teljesen jó. Na. Hát ugye annó ide költöztem győrbe. <gül> ez már nagyon az eleje. Hajra. És... Hát ugye dolgoztam én abba a dobozjárba, amiben dolgoztam annó. <gül> És, hát utána egy cirka... Nem, az még előtt. So. Ja. Na. Szóval dolgoztam a dobozgyárba egy ilyen cirka fél évet, vagy nem tudom. És uh, utána hát végül is el lettem küldve. Azaz még elküldve se lettem. Csak annyi vizét kaptam, hogy majd hívunk, mikor jöhetsz. Már elromlott a nyomdagépünk. És... hát nekem onnantól kezdve ugye úgymond félhivatalosan megszűnt az állásom és... és... ja... és onnantól kezdve nem volt egy jó ideig de most meginvom és tök jó és szeretem, csak néha nem <gül> Ezzel szerintem mindenki így van. É, igen valószínű. Egy ideig jó, utána megújja, utána megint. Hát hát, hát el vagyok, el vagyok, utána megint izé. Azért... Ja ja, ja. De ez... Persze, de ez nem ki csak hogy attól függ, hogy ki hogy bírja, meg ki mennyire szereti az adott munkát, amit csinál, hanem hogy mi a környezete. Igen. Igen, a körülmények, igen. Jó, mondjuk nekem azzal sincs úgy baj, mert azért vannak bent emberek, meg vannak izé, vannak tök jó arcok, akikkel tök jó eltök szórakozni, de. De hát na, no, megvan azért a másik oldal is. Nem olyan nagy mértékben, mint már előző munkahelyeken tapasztaltam, de azért vannak olyan emberek, akik így furkálódnak, talán en módon. Persze. <tört> hát na, no, előfordul mindenhol. Igazából most ki vagyok vele békülve, óraszi gyárba dolgozok, órasziakat gyártak bőrből, konkrétan én csinálom az előkészítést így mit tudom én, fogsz egy darab bőrt, és akkor csinálsz belőle órasziat, nekem ez tök jó, nagyon tetszik. Így alapvetően, szóval így nincs vele bajom. Jó, hát a gépek ugye nálunk se a legjobbak, de nem is olyan rosszak, szóval el lehet velük venni. Néha, küszdeni kell velük, de De gondolom, nem feltétlen baleset veszélyes vagy akármi, hogy te ő... most így egyik percről a másikra így volt négy újad, aztán nincs egy kezed. Van olyan gép is, ami azért, ami veszélyesebb, de Szóval, meg van úgy csinálva, hogy meg ugye el van magyarázva előtte, hogy figyelj, oda nem nyúlsz be, mert leviszi az ujjon. Jó, nekem is volt már balesetem, mert már csináltam magamnak egy ilyen kisebbet, nem nagy vész volt, csak egy kicsit leégettem az újamat, De, de úgy nem nagy mértékben. Viszont, viszont azért figyelve arra, hogy hogy ne vágj le az egész hújad, meg karod, meg, meg lábad, meg ugye, ne ha meg szörnyet, <gül> <gül> szóval az éjjenekre figyelj de amúgy tetszik, szóval alapvetően nincs vele probléma meg hát, no, se olyan rossz meg annyi bajom van vele, hogy ugye kim van a picsába, az ipari parkba és rohadtul nagyon ritkán mennek oda a buszok és el kell indulnom tök korán, hogy odaérjek addigra, amire kell Hát, ez, ez, ez igen. igen, ennek meg A viccelája <gül> Maga hátránya gondolt. Igen, valószínű, azt akartam hát, meg azt mondani Azt is akartam mondani Mondtam csak valami szóval. Valami A volt, nem baj Nem baj, értünk USB Na hát szóval <gül> Az USB-del <-től gül> együtt Bugsz az USB-del? Na <gül> Amúgy most nem bucs. De most buktál, vagy <gül> a pap! Vajon miért? Tudom, hogy miért buktam, és így teljesen egyszerű, hogy van az egészre. Nem USB? -t? Nem baj, akarjuk arra, mert beszélek! <gül> Mondjad! Na, no. hát szóval ugye volt ez az állásváltás, igazából végül is úgy nagyjából ennyi történt. Meg, hát meg ugye a gép, amit elmondtam, hogy az most feladta. Meg mi volt még? isten, nem tudom. Hát asszonynal már egy jó ideje együtt vagyunk, azóta is vele lakok együtt, nem szoktunk veszekedni, szeretjük egymást, minden boldogsággal teli, és Hályás. szokott nekem vacsorára csinálni finomat, mindig amikor hazaérek fáradtad a munkából, mindig vár valami a hűtőbe vagy a sütőbe, Soska. és annyira boldog vagyok, hogy csak na. Szóval. És ez neked mennyi csokiba került? Úgyhogy ő Nem került csokiba, de majd lehet, hogy kérek más szolgáltatást. istenem, ez a jönyv semmi, Nem bajna. Nem, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, nem, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, úgy, Hát jó anyagilag ugye, amit mondtam, hogy azért úgy nehéz rakni, de azért próbálkozunk. Ja, meg van egy macskám. Tényleg, van egy macskám. Be. Új. Úgy hívják, hogy Leopold. És nagyon agresszív vadállat. és egy győrült, elmebeteg barom. De... Miért? Mert hallotta, ilyen macskát még nem láttál. Valamelyik nap, valamikor régebben valamelyik nap, majdnem felgyújtsott a házat. Azt hogy? Te adjál neki bagót? Hát úgy. De, De amúgy jól. <haz> <haz> Lehet na, no, egy ilyen agresszív vadállat. És elkezdett amúgy... játszani egy szál cigivel? Vagy mi a franc? Nem? Mondos komolyan. Nem, nem. Nem vagy. vagy. Feluglott a tűzhelyre, begyulladt a macska, a körbefele, a felguldott a... Igen, fölhívásod és... a, a tapétának, a függőre, a mindenem, a főnyeget. Elmondom nektek Igen. konkrétan, ez úgy volt, hogy a macska spontán belső végig, is nem bedett. What? És felgyullott. <laughs> nem. Nem, nem. Szószpark. Nem, ja amúgy szószparkból loptam. Nem van úgy fél félre téve. Tényleg iszonyatosan nagyon rossz macska. És mielőtt szóval... ugye belső izé, önlángolást csinált. Igen. Szóval égette bele. El, olyan is volt. <gül> Megtetted De... egy kis hűvel. Nem. És mikor majd hogy hogyha megmúrdál a macskád összeszarja el magát. Mi? Ez szó sport. Ja, jó, jaj. Jó, hát. Na, szóval egy, van most van most. egy macskám, ami kegyetlenül rossz, és, és amúgy szeretni való, mert néha olyan aranyos, mondjuk érdekből, tudom, hogy csak a kajáért szeret. De van egy macskám, és tök boldogsággal töltöz is el. Figyeljetek! Amúgy rájön. Van egy szelíd macskád egy nagyobb, meg egy kisebb vadállat? Oké? Okay. Nem. Egy Bolyan macskám van, van csak. Ja, hogy... Ja, Jó volt. Az a hatás szünet. Igen, át kellett gondolni. Nem végül is amúgy rájöttem, hogy most olyan, tök olyan életet élek, amilyen filmekbe illő. Mármint, hogy nem teljesen, mert azért nem gyárba dolgoznak a filmekbe, de... Van olyan film. Van olyan film, igen. De, alapvetően... Tök jó. Szóval ilyen, ilyen kertvárosi életem van, És hajag tök, és, ja és, és hiányzik a telet. <gül> Ezt valószínűtlennek tartom. Meg a haverok, gondolom, meg jó, a haverok a azért az hiányoznak, persze az nyilván azért. Azért hiányzik ez a környezet, meg közeg, meg izé. De úgy maga tarján nem hiányzik, csak a barátok onnan. De hát járok az. Így szokott, és is, is szépen. Szépen. <gül> Úgyhogy ja, úgyhogy ennyi történt. Úgy, amlok, asszem. azt hiszem. Úgyhogy nagy csönd lett. Mi van veletek? Lesokkolt titeket, hogy azért, hogy tudok jó életem van, mi? Van. <tos> kettek, mi? Nem, nem. Ide vágjál be egy, egy szöcsket, csiripelést, vagy rákot. Ciripelést, yeah. <tos> <tos> Nem, én igazság szerint nem irítjerek meg semmi, csak filózok, hogy bakker neked, ehhez hány év kellett? Mert évek óta mondogattad azt, hogy jó lenne, hogyha ilyen lenne. Jó lenne, hogyha végre most már így nem egyedül lennék, lendülnék egyről a kettőről. Igen, lenne. Normális Igen. munka, hely. Egy jó barátnő, aki megért, ott van ja. és, és És jó tudni, hogy végre ezt sikerült elérned. Jó. Ja, amúgy én is úgy látom, hogy végre sikerült. Én örülök neki. Mikor mehetek az esküvőre? Igen. Hát... Ladszik. hajrá az még kicsit van. El... legalább még azt, hogy végez az egyetemben, de utána mindenféleképpen meg lesznek hívva, úgyhogy... Hmm... Úgyhogy bebaszunk, mint az állat. Igazén nem ihatok sokat, a leszek az de hát na akkor is. vagy titokban. Nem, hát oh. nem ihatsz sokat, nyilván lesz már az meg azért nem mindegy, hogy full részeg vagy és nem tudsz magadról, vagy emlékszel a dolgokról. Mondjuk. Na mindegy, ebben nem egyikbe bele, ne ez már korhatáros <gül> általam lenne. <gül> no. Hát akkor, akkor ezt ki is beszéltük, nem ezt a kivelmi újság Persze. Kb. egy jó fél órában. Igen. Fél órában. órában beszéltünk erről. Hát annyi nem, de egy cirka 20 percet azért beszéltünk róla. Ez teljesen jó. Időbe vagyunk, időbe vagyunk. De, de egy óránál ne legyen több, mert úgyse nézi meg senki, meg nem is tudunk annyit beszélni. Uh -huh, szóval, ez hát, nem igaz, szóki. hogy nem nézi meg senki, mert ha van, aki megnézi egybe, csak én csak. például úgy szoktam csinálni, hogyha túl hosszú egy videó, ugye a jelenlegi időbeosztásomhoz képest, mondjuk Részlete ez nagyon nagy hangzott, Igen. akkor Igen. Most megnézek egy negyed órát, Ráérek később egy fél órát Igen Aztán és utána nem tudod, hogy mi volt az elején Én általában úgy vagyok Én meg szoktam jegyezni az ilyet, de így nem én csak nem. úgy Tehát egy sorozatban visszamenőlek Tehát én így, így portkedre is egy csomó részre emlékszek Visszamenőlek, hogy mi volt, meg hogy volt Aha Hát jó, mondjuk, ja, De vannak nekem is ilyen dolgok Viszont, viszont Amikor így elkezdek nézni egy videót Ilyen hosszabbat, ilyen Egy másfél órásat És mondjuk közben Mennem kell dolgozni vagy valami, és úgy vagyok pedig, hogy jogom majd holnap megnézem a többi részét, akkor utána automatikusan így kiesnek dolgok. És hát, ja, az évek. Tudjátok, ez, ez már ilyen korban, <gül> nem, ilyen korban már így megy. Nem, akkor oh. meg semmi, én erről annyira gondolok, hogy ez attól függ, hogy mennyire köt le a tartalom, amit nézel. Hát nem Tehát, nem hogy, hogyha szóval... mondjuk most nézel egy jobb filmet, veszem azt, elkezded nézni az elejét, utána más ki, máskor megnézed a végét, akkor úgy soha tudod az egész szarít fejbe. Jó, mondjuk, igen, ez mondjuk. Mondjuk, ha megnézel egy Minecraft gameplay megnézed az elejét, ja, utána ja. megnézem mondjuk, jogos, utána jogos. később egy részletet, meg a végét, az elején már annyira nem érdekelt, meg pont az ég, hogy elfelejtetted az egészet. Igen, tört. jogos, amit mondasz, tényleg igazad abszolút. Már a filmeknél viszont rá emlékszek. Hát volt olyan film, amit, amit milyen Nyolc éve láttam utoljára, kb. És majd napig emlékszek így szinte az egészre. De hát itt felpozták róla, képtóckákra, kép mindenre. Szóval vitang jó, vizémemóriám van. Persze, hát ez, ez így annyira arra vezethető vissza, hogy mennyire érdekel a tartalom. Nálam például ja. a sorozatokkal így van, hogy Szöti egyik kedvencével érjek, ott van a dragonból, Betéve tudom az egész sorozatot az első résztől az utolsóig. Én... Én... Mert érdekelhetem igazán azt, nem tudom. <gül> Figyelj, ez csak egy példa. Tehát, hogy annyira érdekelt az egész, meg lekötött, hogy hiába, hogy itt néztem meg, Aha. hiába, hogy 300 a Z, meg még van két másik sorozat, itt tudom az egész sztorit fejből. Na jó. Fiam, ja, meg kell ne is, nekem is van így ilyen. Pölő. annó én a voltam nagyon rá. Na látod. és jó, mondjuk a mai napig nem értek belőle sok dolgot, hogy most mi van? De, de, de az egy olyan sorozat volt, és attól függetlenül emlékszek az elejétől a végéig mindenre. Hát igen, Losznak egy dolog a gyapropólja, hogy mikor először megnézed, így, what the fuck, így vannak az időbeli ugrások, ja, vannak személyek ja, közt az ugrások, hogy ki ment hát az gondol, időbeli ki, mit ki kit mire gondol, ki minek mit csinál, meg ilyen egyéb dolgok tehát ezt nem könnyű nyomon követni Igen, amikor bejöttek az időbeli ugrások, mert ugye az elején nem volt ilyen Igen De amikor bejöttek az időbeli ugrások, akkor így fogtam a folyam What? Mi va? Hülye vagy? De most miért? Hát az nem most úgy volt És akkor utána kiderül, hogy ugrások. Ja, ok Igen <laughs> és, akkor, és akkor így nézel, és így kell egy kis idő mire leesik, de de leesik, csak kurva nehezen Ja. rossz az egy ilyen volt. De szerettük. Jó volt az. A maga nevében. Nem néztem. De nézed. semmit nem néz. Hát jó mondjuk, ja. De szóval érti. nem nézed az új Dragon Ball sorozatot se. De, de, magad. de, de hogy nem. Mi van új Dragonból sorozat? Meséljünk. E, igen. Így év elején kezdték el körülbelül. Nem, jó, nem, nem érdekel amúgy, Oké, jó, úgy mondjátok. <gül> Annyit szögezek le az egészből, mert tudom, hogy úgy se érdekel, hogy ugye a sorozatot... Úgy érdekelne, ha elkezdeném az elejéről az egészet, de fingom sincs, hogy hogy jöttek egymás után, meg hogy mi volt, szóval... na. Hát azt ha elkezded nézni, úgy jön magától mindegy. Tehát, hogy ugye eredetileg az író az a második sorozattal, az ével befejezte a teljes történetet. Utána uh -huh. volt egy csapat, aki az ő engedélyével megírta a GT-t. Na most annyira rágták a fülét, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy hát azért még egy sorozat, vagy folytatás, vagy valami, hogy így 11 de hány év távlatában megunta. Uh -huh. Ugye először kiadott egy filmet, ugye a Battle of God. Utána ki jött az újabb film, ugye annak a folytatása. És akkor most így arra jutott, hogy akkor még egy 100 részes sorozatot kidob meg ugye a Még az út gondolt biztos. És akkor most így ezzel fogja véglegesen lezárni a storyt, viszont ez ö, a két filmnek a történetét is mm, kicsit megmásítva teljesen újra feldolgozza. Mm -hmm. Érted? És alig akkor így... várom. Így ne legyen az, hogy elégenetlenek a nézők, meg minden, hogy kap egy normális befejezést a szorozat, sorozat, és akkor a GT, amit ugye mások írtak, és nem ő, az így semmisnek tekinthető sztori szempontjából. De figyelj, ez így, ez így teljesen korrekt. Szóval én Fölő volt a Hősök című sorozat, nem tudom, hogy néztétek-e. Hmmmm, igen. Valamint. Az ugye úgy lett vége, hogy levették a izéről a a adásról, mert egyszerűen nem mozta a kellő nézettséget, és kész. És félbe maradt a sorozat, és olyan nagy fasz volt a végén, hogy massza meg, mi a fasz, néztél egy nagyot, nem tudtad mi van, az kész, azóta sincs. Jó, mondjuk most csinálnak spin de az megint nem olyan lesz. Szóval... Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Meg ilyen volt a Twin Peaks, meg ilyen volt a más, még egy csomó kért. <gül> <gül> Szóval, ja, ezeket utálom. És, és tényleg jó lenne, hogyha minden ilyen sorozatot, legalább megpróbálnának lezárni. Mert tudom, hogy mostaniság minden erre megy, hogy izé hogy ó, minél több nézettség, meg minél több YouTube pénz. youtube Igen, abszolút. Meg minél több pénz legyen belőle, meg mit tudom én, meg hogyha nem hozza a nézettséget, akkor nem is kell. De valamilyen szinten én úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy nézettséget hozzan egy sorozat, ahhoz kell egy olyan tartalom, egy olyan háttér, ami, ami megfogja az embert. Nem véletlenül néztem végig a Lostot, nem is egyszer. Nem véletlenül néztem végig, mondjuk a, nem véletlenül nézem most a Walking Dead-et, mert azért abban is van kemény háttér, meg tartalom, meg mondjuk van még egy pár ilyen sorozat. Persze, meg ugye ott van a Loosznak, nem tudom, emlékszel, amikor még ugye a... nem nevezzük ki, melyik tévéadón adták, ugye? De mindenki tudja. Csak én nem. Az időbeli elhelyezése magának a sorozatnak, tehát így így... Ja hát igen, egy... az sem mindegy. Egy nagyobb bizét akarsz megcélozni vele, nézőközönséget, mondjuk egy 15 év és mondjuk 50 év közötti korosztályt, akkor általában azt a sorozatot úgy ilyen 8 óra után, tehát így a főműsoridó vége fele fogod berakni, hogy azok úgy már nyugisan meg tudják nézni, de hogyha más jellegű a sorozat, mint például egy anime, vagy akármilyen, akkor azt úgy lehet előbb is kezdeni például, csak Persze. az meg annak a rovására megy, hogy ugye a idősebb korosztály nem tudja annyira nézni. Igen, ne neki van. A munka meg szépen. egyéb szempontból. Ja. Tehát úgy maga az elhelyezés, a műsornak, hogy akkor most úgy, úgy kicélzünk meg vele, abból a rétegből mennyi esélyvel, hogy egyáltalán megértik a sorozatot, meg egyéb ilyen dolgok. Hát jó. Jó. De igazából, nem tudom, szerintem nem feltétlenül. Jó, nyilván ezen is múlik a dolog, de hogyha olyan sorozatot, hát most basszus, nézzünk egy brazil szappanoperát, jó hogy az összes izé őskövölet nézi, mert azok nézik nagyjából, meg, meg nem tudom, hogy nézik Meg a fiatalok, a akkor, ha fiatal... az agyát. Igen, hogy fiatalok nézik előre elnézést, tényleg, sajnálom, nem akartam senkinek a lelkébe gázolni, de én nem nézik ilyen szalukat. meg hát magad. Igen, mi a fasz képzelsz, hogy ilyeneket nézel? Hogy mersz ilyet mondani? <gül> Tehát engem mindig is érdekelt a Rosalindának a története. Most jó anno... Megmondom nektek őszintén, én annó nagymamámmal nagyon sokat néztem a vadangyalt, és, és tetszett. De akkoriban az menő volt, meg amúgy is. A vadangyal, az faszasorozat volt. Baljuk be. Az még tényleg nézhető volt, igen. Abban még nem volt ilyen izé, hogy hogy óóóóó oh, megcsaltál Karennel, Dorennnel, Melisszával Ezt még el De hogyan tehetted meg a legjobb barátnő, meghímel És kívülről fújja még mindig ezt a reklámot Nem tudom, hogy jutott az eszembe amúgy Persze, de nem is az, az újabb ilyen Brazil's Appen Opera, meg egyéb ilyen szarságok Az összes egy sémára épül Igen a Sablon nevek vannak benne és majdnem mindenki ugyanaz a sztoria És mindegyikben ráubrik egy nő aizére az autóra <gül> Igen. Igen Igen, igen, igen, igen és ezért nem nézek tévét, főleg nem ilyen műsorokat, mert kibaszottul ugyanarról van benne szó, és kibaszottul unalmas. És még reklámok is vannak. Ugyanilyen rossz. Hát azért van a, olyan reklám, ami úgy, úgy lényeges, hogy van szerintem. Tehát előfordul, egy-kettő ilyen, de egy -kettő. amikor meghallgatom a sokadik Oreo reklámot, akkor így agyhalál, kész. Hagyjatok a hogy adjon a rohadt várpírra. Ha... Egy a ah, Nem adsz neki semmit, meg amúgy is jogsértő lesz az egész, és be fog perelni a, az Oreo. Nyugodtan búzzanak le az összes vagyonomról. <gül> nem. Jöjjenek! Elvihetik a rossz gépemet, meg a szovjet... Már nem csak. Rózatnak mm, Bocs, Bocs, amúgy. Ö, ö, nem voltam biztos benne, de most felteszem így ezt a kérdést, hogy ugye YouTube videósoknál van a partnerség, egyebek. Tehát... Ugye, ha partner vagy, vannak kötöttségek és egyéb ilyen dolgok. Reklámanyagok, hanganyagok, egyebek, hogyha előfordul, úgy kipróbáltatják veled a legjobb dolgot a világon, ami az Análszex. Igen. És akkor, ez, hogyha nincs meg a partnerség, vagy itt nem úgy rakod ki a videót, hogy te most ezzel a pénzkereseti szándékod van. Igen. Talog, hogy akkor nem szállnak el vagy ugyanúgy be fog támadni titeket ez, az ORTT, hogy hát miért idéztél a Három betűs tévé adónak a 55. millalából Kis Ádámot. Az rtlklubnak klubnak a uh -huh. az... Klubnak a rtlklubnak az... Mi az? Showdecklubból. Show igen. <gül> <gül> hát nem tudom, hogy, hogy ez így konkrétan hogy működik. Nem tudom, annyira én soha nem mentem bele ebbe a partnerségbe. Voltam Te partner, de, de úgy pénzt meg mit úgy annyira nem láttam belőle. Meg így... Mondom, annyira nem is izgatott a dolog. Nem de, de szerintem valami olyan módon működhet, hogy azért megvan, hogy mit szabad és mit nem. Nem tudom, az a poén, tényleg nem, nem olvastam utána, én csak belementem, mert menő volt akkoriban, hogy te partner vagy. Persze, ez is tudjuk kitől indult. Igen nyilván. És, és belementem, menő volt, jó volt, oké, okay, kösz. <gül> szóval... Csak ha nincs akkor a nézőtáborod, vagy nézettséged, a lófaszra se ész vele. Tudod, tudod mennyit keresel vele? Ilyen 200 feliratkozónál. 0,02 dollárt hobby szinten, hmm. amiből levonnak egyet. Minden <gül> <Légy, ne gül> Igen. Szóval, még te tartozol neki. <gül> igen. Te Tehát mindenki most ott van például Piurie takarózik, mert hogy ő állítólagosan 4 millió dollárt vagy mennyit keres ezzel igen, az egészre. egészségére? Szükségére. Ő megdolgozott ez Jól csinálta, ezért az egészség. megcsinálta, Igen, abszolút. De most, most, az meg hogy emlegetünk, meg ilyen nagy számok, meg ú, meg izé hozzá Őszintén, kit érdekel? Most kit érdekel az, hogy egy, ha jól emlékszek, svéd? Svéd. Igen, egy svéd srác, felépítette a nulláról magának egy ilyen jövedelmező és jól működő közösséget és csatornát, hogy ebből ő most mennyit keres, vagy mennyit nem, meg kik támogatják, kik szponzorálják, vagy így kik nem. Ez nem, megint... ez másnak a zsebében való és meg az irigkedés. Másnak... Pontosan. Az irigkedés, ez ilyen tipikus, amúgy lehet, hogy nem csak mi csinálunk ilyet, de azért a magyar nemzetre ez nagyon-nagyon durván jellemző, hogy, hogy ez, ez tipikus Szeretünk magyar mentalitás. Szeretünk másnak a dolgaiba belemagyarálni, más zsebébe belenyúlni, és mindent más helyet megoldani, mert Pontosan. én vagyok az okosabb. Igen. És... És sajnos lehet, hogy emiatt nem haladunk arra, amerre kéne. Jó. de ez is nézőpont kérdése, hogy amerre kéne. Hát mint úgy értem, hogy amerre szeretnénk haladni. Na de mindegy, nem egy is nézőpont kérdése, hogy amerre szeretnénk haladni, mert arra haladunk, amerre a nagyok szeretnénk, hogy haladjunk. Ők azt szeretnék elérni, például ott a. A is házborda Duna jó ki van világítva és eléggé sok a krémes a bifébe. Igen. És sok ötnyos fiya gyerek a pénzt keresni, meg aludni, beszélgetni, aludni. Meg meg vovozni, és ezt ismerőstől tudom. Igen. Hogy, hogy hát ők így kinéztek maguknak egy olyan jövőt, hogy ők szeretnék a család és a saját zsöbüket megtömni, Ez végül is teljesen jogos és Correct. igazuk van, korrektek, meg minden, csak ezt ne úgy tennék, hogy más vására menjen. Igen. De ők haladnak egy olyan jövő felé, hogy ezt maguknak egyre biztosabban kiépítsék, hát hogy ők ezt idézőjelesen tisztán megcsinálják, és akkor ja. senki se baszogathatja őket. Aztán mindenki tudja, hogy ez nem feltétlen tisztel, vagy mi, vagy hogy, Hát minden relatív. Igen. Abszolút relatív. De úgy tök vicces, hogy eljutottunk ide a filmektől. De figyelj, most hogyha azt nézzük, hogy ez a merre haladunk, meg hogy haladunk, meg mit akarunk, meg hova kéne jutni, ami úgy idézőjelesen a kicsiknek is jó lenne, a büdös életben se fog megvalósulni, mert ugye... Felénk eltejerett közmondás szerint, ugye... Egy dolog fog életbe lépni, hogy az erősebb kutya szik, a gyengét meg tudjátok kutya... tovább. Igen, az erősebb kutya szik, fekszik, az erősebb kutya fekszik, a másik meg alatta nyomorog. Tehát így, így hiába akarunk mi úgymond így kicsik sokan akármit, hogyha egyszerűen lusták vagyunk szembe menni a nagyja. Persze. De De ez a gyávan én meg nincs hazája. Most, hogyha hát el... Beszélünk mi itt négy öten nagy dolgokról például, hogy hát jobb lenne, hogyha több munkahely lenne, jobb élet lenne, kedvesebbek lennénk egymáshoz, meg úgy az emberekhez, nem turkálnánk egymás zsebé, zsebébe és ilyenek. Ja. De ez egy kifejezetten ideális világ, ami a büdös életben nem fog megvalósulni. Nem, mert mindig és nem is. És nem hogy, hogy megvalósuljon. Nem, nem úgy állnak hozzá. Hát igen, de ez is, hogy van, aki meg olyanba gondolkozik például, hogy ez a tökéletesen egyenlő világ, hogy ami ugye az ideális lenne, hogy mindenki egyenlő, mindenkinek ugyanúgy jó és izé. De... Jó, mondjuk uh, annó én is így gondolkodtam, hogy milyen fontos lenne, de, de már, már úgy nem. Szóval látom, hogy mit, minek miért kell történnie, és mi miért van úgy, ahogy van. Ilyen szempontból egy év alatt rengeteget változtunk, de most, hogyha csak azt nézed... Hogyha mindenki egyenlő lenne, és mindenkinek ugyanazok a lehetőségei lenne, lennének, akkor az egyenlő lenne gyakorlatilag a káosszal. Tehát akkor most Pont nézhetjük is. azt, hogy a természet és egyenlőség és a rend, az maga a káosz, az anarhia. Ö, nem, az a pusztulás. Figyelj, ö, hogyha belegondolsz, hogyha a természetben minden egyenlő lenne, tételezzük fel lenne egy oroszlán, meg egy bárány, Kurvára egyenlőek lennének, és, és nem tudnának egymással megegyezni, mert igen, egyik az egyenlő nem semmivel gyakorlatilag. Tehát most, hogyha Ezt megnézed az, az, az, az egész az táplálék az láncot az aljáról, hogyha a növények ugyanazon a szinten lennének, mint például mi, akkor a akkor akkor, akkor akkor most... fák szaladgálnának, mint a gyűrűkurába. Akkor az rentek háborúba mennének. Igen, de milyen király lenne? a jó lenne, hallod úgy érde. Figyeljetek! Én vagyok akkor szerintem engem bevennének, ha várnak, vagy akármi. Szerintem engem is. Tehát ezzel a majdnem két méterrel így elmegyek ilyen minientek, vagy akármi. Simád. Én meg lennék a tünde. A kisszel? <gül> Oká. Figyelj, a már meg van hozzá. Ennyi? Végül is. Kicsit még no. így pótolsz hozzá a gyurcsány flatónak a hónai a a sző, a szőréből, és akkor mindenki sem ördököd lesz. Igen, simán. Én leszek angol. Gondol. Nem. Jaj, igen. Youtube-ra négy nap múlva számítsatunk kellett felölni <tos> egy két lábon. Jó. Na jó van. Hát akkor ezt, ezt most megint kiveséztük, nem tudom melyik téma volt ez, a jó volt. Nem, ez nem volt konkrét, így felsorolva, de valahogy ide mindig eljöttunk. Nem, figyelj, a filmekből valamilyen szinten elindultunk, nem? Mert a végül, végül sorozatokkal ilyen, igen, igen, igen, igen, igen. Viszont akkor, hogyha már filmek, akkor azért most, most lesz olyan, hogy de nem? Igen, <gül> és azt várjuk. Azt szerintem nincs Én olyan nem ember, aki ne várja. Szerintem hallod? Ha nem kúrják el úgy, mint a... Ó, nem... Rontják ugyanilyen... Mint... Ah, mint a zöld Lampest, vagy épp az X-Men kezdetek farkasnak a Deadpool karakterét, amelyik olyan kibaszottul borzalmas lett, hogy az valami hihetetlenül szóval. Ugyanazt fogja játszani. Hm? Az egy dolog, hogy ugyanazt fogja játszani. Picsit. De figyelj már! Most az egy dolog, hogy ugyanaz játsza, vagy nem ugyanaz játsza, vagy akárki. Jó, De azt Deadpool, a olyan szarul átírták, most őszintén. Igen. Tehát mi az a betapasztott szájú, agyontetovált, különös képességgel rendelkező, fényre elsütéthető szemű kis valami. Egynek ha levágják a fejét, így hirtelen így körbe felvág egy atomreaktort, és akkor király a világ. Zsír. Tehát most, most egy egyrésztről, most ha megnézzük ezt a karaktert, Deadpool az ugye a kísérlet eredménye, hogy megpróbálták az X-fegyvert tökéletesíteni, ja. hogy farkasnak a DNS-ét ugye egy sima zsoldosba így Persze, ja, be... ja, ja. beintegrálni, hogy akkor ő most így teljesen eregeren hú, de halhatatlan harcos legyen. Inde hát jön, jön az első hiba, mert Deadpool ugye ebbe a filmbe jóformán nem halhatatlan, mert levágták a fejét és kész igen, de ha megnézed csak... a képregényeket vagy akármit, mi van de Amíg egy jó volt még mindig. Igen, levágják a fejét, utána rohan a fejének, visszalakja, -e, kész, ennyi kapu. Igen. Vagy itt egy fejből visszaregelenálja és... az egész testét. És közben poénkodik. Igen. Sét a világot a poénnyal jön. Igen, erre mi volt ebbe a sorozat, illetve a film legelején csak egy idegesítő, nagy valami. Hát ez a, nem humorosan idegesítő, Aha. hanem ez a szimplán az, agy az agyadra igen, meg is, hagyjam már. Hát ezt nagyon nem találták el, az ott nagyon-nagyon Tehát mikor már oda jutottunk, hogy a magyarok által farkasnak csúfolt Rozsomák humorosabb karakter mint ő, az... Az éles. <laughs> az Pedig már ő az a tipikus Fapofa karakter tud lenni az összes izéből, X-Men Movieból. Jó, ja, jó. Ja. Tehát ő az a fapofa karakter, aki ami szembe jön vele annak, düböl neki, meg nem gondolkodik, nem csinál semmit, csak harcol. Hát remélem, hogy nem basszák úgy el, mint azt. Nem, mert igazából nagyon sok lenne ebbe a karakterből, ami, amit nagyon dúdán ki lehetne hozni. rengeteg, tehát ebből egy... nagyon csak Egész... egész... Nem, egész... Nem azt mondom, hogy trilógiát, de egy egész, mit tudom én, hogy mondják azt, hogy nyolc filmet is megnéznénk belőle. Nem trilógiát, figyelj, most nem feltétlenül filmekbe kell gondolkodni, hogyha megnézed, akár egy képregényből egy korhatáros rajzfilm sorozat, vagy épp egy rendes élőszereplő sorozat, de mondjuk akár, a rajzfilm akár. még inkább pálya lenne szerintem, ha már képregénynél maradunk. Igen, de mondjuk, hát, ja, a korhatáros ugye, ez ja, ennyi, ja. ugye az annyira nincs bekorlátolva, mint egy élőszereplős film. Igen, igen, mert azért egy élőszereplősbe nem igazán tudod hogy megvalósítani. Meg lehet már Igen, tehát egy filmmereig, vagy két-három filmmereig még megy is, de be vagy határolva ennél a karakternél. Persze, Viszont, persze. hogyha ott van egy, egy vasember, az ugye filmekben teljesen jól visszahozható, ugye az életpályája. Korrekt. Még egy, egy képregényben azért nála nem jelenik meg annyi ilyen poém, meg ilyen fúra lényeges részlet. nem annyira, meg, meg, hát figyelj, hogy annyira nincs is ami megjelenjen. Szóval... Persze, most, tehát ő egy másképp párnyalt karakter. Jó, milliárdos csávó vagy, és akkor kb. Jó mondjuk batman lesz ezt megoldották az a más Igen. dolog, szóval nem tudom. Le. Úgy vasember kicsit el lett fúrva, szerintem, de nem tudom. A a, szerintem a meg úgy tetszett, meg a, a karaktert is szeretem, csak... Szerintem Szekint nem minket. lett elcseszve, csak ugye az ő életútja és története és minden nem ér meg annyit, hogy erről egy különösebb sorozatot vagy akár kiadjanak egy filmsorozattal, ugye, az ő filmjétől kezdve a bosszú állók második részéig, ugye egy egész hosszú sztoriát megtudtuk neki, ja. amit ugye a következő filmmel, ha minden igaz le is fognak zárni. Igen. Az Amerika Kapitány filmmel. Igen. És ennyi. Úgy, ennek a két karakternek többet nem kell szentelni. Szerintem legalább. Igen. Is. Szerintem sem úgy nem figyelj, az ilyen karaktereknek. jó van mögöttük nyilván valamilyen háttér, van mögöttük izé, de, de úgy nagyon nem bírsz többet belerakni, ami benne van. Meg nem is érdemes, mert, mert, mert hogy minél többet rakosgatsz az ilyenekbe, annál, annál hozja a begyújtottabb és gyatrál, gyújtott, meg, igen. igen. Tehát ezeknél a karaktereknél, úgy az az egyetlen hiba, hogy megalkották nekik úgymond a tökéletes sztorit. indul, aztán lesz egy happy end. És kész. Ezt nem tudott Igen, ez el kétymújtani, máshogy árnyálni, hanem hát ez, ez a jó vége lesz és, és ja. az a lényeg, ja, hogy jó abszidú. vége legyen és ezzel be is érjük. És kész. Ha mondjuk ha megcsinálják ezt az amerika kapitány versus semberes témát, No hát az bitong lesz, Meg lesz, a vége, leszek. kész, tudjuk a sztorit. Tudjuk, hogy melyik karakter onnantól kezdve két irányba, hogy mind fejezi be dolgait, és kész. Ja, ezzel ja. lezárul egy rész. Viszont... Viszont... Igen? Ö, okay. mondjad, mondjad, hogyha még ezzel akarsz hozzá... Mm, nem, készen. nem, mondjad, mondjad lényegtelen. Viszont... Arra kíváncsi leszek, kicsit elkonyarítom a témát, hogy a Soulside Squad az milyen irányba viszi ezt a... -es, joker gyókeres, gonoszos megoldást, mert én azt nagyon várom. Nem tudom, hogy hallottátok-e a hírét, hogy lesz -e ilyen. Nem, nem. Hallottam. Haj, nem tudom. Hát ennek az egésznek ugye az a lényege, hogy ugye a DC világból én. ugye össze vannak gyűjtve a tipikus szupergonoszok, hogy úgy fogalmazzak. És. Úgy mond ők lesznek úgy árnyalva, mint egy jó karakter, tehát a pozitív szemszögből ők lesznek. Ez ilyen, ilyen dex dexteres megoldás egy sorozatban. Igen, és szerintem ennek itt teljes mértékben helye van így a DC világos színpiacban. Én teljes mértékben jó dolog, hogy ez én így megvan. azért szeretem, nem azt mondom, hogy jobban szeretem a DC karaktereket, mint a Marveleseket, viszont valamilyen szinten jobban húz hozzájuk a szívan. Hát jobban Mert árnyaltak a az A DC olyan sötét, olyan zord, olyan, olyan tartalommal rendelkezik, olyan Igen. durva háttérszorival, mondani valóval mindennel, amivel egy Marvel nem, mert a Marvel az, az csillog, és kész, Igen. és ennyi. A DC-ben meg benne van az, hogy nem csak csillog, de belül is van benne tartalom meg. Tehát ez a kívülről csillog, de visszaadja azt, hogy belülről ez az, az egész világ ugye egy egyben rohana, ahogy van. Igen. Igen. És ez szóval például az egyik mas... legjobb karakter, aki visszaárnyalja, azt veszem azt, mondjuk a supermanes sztorikból, ugye egy Lex Luthor, vagy éppen. Egy... Abszolút. Abszolút. Batman sztoriból, ugye. Ő... Várja, Mr. vagy Dr. Nem, Mr. Freeze, meg izé... Vagy akár Két arc is, Meg Joker. Hogyha, meg Joker, joker. Igen, mindenféleképpen. Szóval azért, azért nem tudom, DC-ben nekem, nekem így durvább meg szoktok születni, mint, mint egy margarba. Persze. Bőle az hát azokat mai napig. És kíváncsi leszek amúgy, mindenki azt mondja, hogy úgy Jared Leto nem fogja úgy hozni a izét, joker -t. szerintem eszméletlen beteg Joker-t fog hozni ez is. Hát, Jokernek a karaktere, igazság szerint, ugye az előző színész, aki ezt így végig hozta teljesen tökéletesen meg tudta mintázni, ugye, hogy van azt az elborult, kiszámíthatatlan Az elborultat. De várjál, mert Jokernek, ugye nem csak az elborult tüzé kiszámíthatatlan arc, szóval nem. Igen. Mert ha megnézed a magát, a képegényeket, akkor Joker azért eléggé más formát is tud hajtani. Szóval van neki az a nagyon őrült, nagyon. Hú, vágjunk bele, csináljuk izé formája, meg van ez a elborultabb, sötétebb figura alakja. Igen, tehát van az az alak, aki, mint ahogy azt láttam, egy, azt kritikába vagy hol. Tehát ő az a tipikus rossz karakter, ja igen, egy szirmai féle kritikába, hogy ő az a tipikus rossz DC karakter, aki nem azért ő, mert bármilyen célja van, hanem azért ő, hogy ő jön. Igen, hogy élvezi. Igen. Abszolút. Nincs semmiféle célja, nem akar bárhova is tovább jutni a jövőbe, Ő a mostnak ilyen úgy teljes mértékben megy a saját feje és áborút gondolatai után, és kész. Most igazság és igazság szerint senki és... nem tud semmit a múltjáról, hogy igen. akkor most ő miért lett ilyen, meg hogy. Mondjuk kíváncsi lesz. És ezt már. mindenki csak saccolgatni tudja. Aha. Kíváncsi leszek, hogy ezt, ezt valamilyen szinten bele akarják-e vinni, mert akkor viszont lehet, hogy kicsit szájat fog húzni, mert, mert az veszélyes lesz, hogyha valami ezért megpróbálnak ránkerültetni, hogy Joker mi volt és miért lett ilyen. Viszont, ami ugye, ö, hogy hívják a csajt. Elfelejtettem a nevét. Joker mellett, akire gondolsz? Aha. Hú, bakker. Isten nem ugrik De, be. Mind, mindjárt utána nézek hallod. Hát ez... is nem ugrik be. Bakker. Nem mindegy, tudom, hogy kire gondolsz, igen. Mindjárt mondom, mindjárt mondom, mindjárt mondom. Készen fogok, izény. Nem tudom. Amúgy nem találok. Nem találok olyat. De, talán fog? Egy pillanat és megtalálom, rákeresek én. Oké. Okay. Na, szóval, viszont róla ugye kiderülnek dolgok ebben a filmben elméletileg. Harley Quinn! Harley Quinn! Igen, az Harley, a kérlek, Quinn. Harley Quinn! Na, szóval róla azért kifognak derülni dolgok, hogy ugye Joker mellett elég sokáig volt ebben az elme... Mármint a intézetben. Igen, és így gyakorlatilag belezúkott Jokerbe, és igen, amiatt te is jött ebbe tégbe. az egészbe. Kicsit bele is kattant ebbe a dologba. És igen, ugye egy az el, a Jokerbe. Nem. Belekattant, igen, ja. ahogy van. Úgyhogy... Úgyhogy erre viszont kíváncsi leszek, hogy ezt, ezt hogy oldják meg. Hát igen, igen ez jó kérdés. Ezt is át lehet azért adni rendesen, hogy, hogy úgy tényleg mély legyen. És úgy be, beszívjon. Csak ezzel egy dolog van, mint probléma, hogyha a karaktereknek külön akarod árnyalni a sztoriát, akkor a legjobb az olyasmi felvezetés, mint például a bosszúállók előtt a márvelni, hogy a karaktereket külön-külön nyolni. Itt viszont, uh, hogy ha ezt egy akarod kivon. megcsinálni az egész squaddal, akkor az esélytelen, mert ez nem fog neked két órába beleférni, így vagy Igen. mi kell vágni lényeges részeket, vagy úgy, úgy nem elmélyedni az egészben. És szerintem Igenem, a második uh, lesz majd, hogy nem de, mélyednek bele annyira. De talán volt róla szó amúgy, hogy, hogy ez úgy viszonylag erről a Harley Quinn-es szisztémáról fog szólni, és lesznek külön részek. Talán, mint olvastam volna valahol egy ilyet, nem akarok hülyeséget mondani, lehet, hogy csak beképzeltem, de, de én, nem, nem lesz mire Hát visszatérve amúgy az eredeti kérdésedre, hogy, hogy ebből így mi sülhet ki, én annyit gondolok az egészről, hogy szerintem ez egy másoknak lehet, hogy teljesen szemet szúró dolog lesz, hogy akkor most miért be pozitívan a, úgymond negatív területet ennek az egész igen. világnak, ennek az egész DC világnak. Viszont, hogyha a realista szemmel nézed az egészet, akkor kell az egész sztorihoz, hogy teljesen lát, átlásd ez is. Hogy az ő szemszögükből az egészet, hogy az ő nézetükkel az ő gondolataival lásd azt, hogy akkor milyen is ez a csodálatos világ, amit ők meg akarnak szerezni és irányítani, meg kontrollálni. Csodálatosnak nem nevezném azért gatemet, de jó. Nem feltétlenül csak Gatem. Jó, mondjuk, ja, azért van ott is univerzum, tényleg. Hát igen, mondjuk azért árkámba se jutnék el, szívesen. Ez, igen, igen, igen, igen. Az is vicces hely, de elbe kérjünk ki. Ezt tökéletes árnyalják a játékok, amik ugye kijöttek. Amivel még nem játszottam azóta se. Az egyik beteg se. terve volt. terbe volt nálam. Én is gondolkodottam azt, vele, hogy ezért kipróbálom. Az árkám Azilumot, meg ami azt hiszem előtte van. Meg van egy... Ö, nem, utána van. Utána az utána jön az Arkham City, talán. Ja, igen, az Ar uh, Arkham City. Most meg a... az Arkham Night. Arkham Night, igen. Knight, ja. Igen, hát annak úgysem tudom valamennyire azt, járt az Arkham night ugye utána néztem, de Á, jön, még rá. csak másnap, hogyha játszom. Viszont nem tudom, azt mondják, hogy az annyira nem lett olyan jó. Szóval hát az első, a... első két rész sokkal jobb, mint a harmadik. Ugye az egésznek a, a sztori vége sokkal másabb, mint az előző két résznek, tehát sokkal elborultabb, uh -huh. több szerepet kap Joker is, meg minden. Ja. Ezért lett olyan furcsa igazság szerint a vége. Mhm. Uh -huh. beszélj valamit már. Mi elbeszélgetünk, aztán nyugodtan mondjátok. <gül> De, <vas, gül> De akkor... azt az, az vettem észre, hogy már egy fél órája nem beszélsz, hogy Gondoltam rászólom, hogy valami, valami legyen. Majd olyan téma lesz. Ja. Jó, hát akkor. Amihez Fél... hozzá tudok komolyabban megoldani, de am... szerintem. Nagyon nem hiszem. Tévoztam Szógy... az elején. Szótyi, hogy tetszett a szarvak? Hát, hogy mondjam. A végefele kezdett Jó lenni, mikor kinőtt a szarva, ugye aztán elkezdett ott elkezdett elszállni, csávó. Hát nem spoilerezem. nézzen meg mindenki, aki akarja, az jó. Hát most figyelj, ha szarva ír volt, le, akkor esélyes, hogy egy fasziból szarvak lőnek ki. Vagy szarva lőnek, a Nőből is lő lett. <gül> De hát a vége, a... a vége, az, az jó volt. A legvége az. Na. No. Hát ilyen az eleje, ez egy tipikusan olyan film, aminek az eleje azért kicsit lassan indul be. De viszont a végére olyan ütött nekem, hogy Hát Egy lassú indulás. Meg, egész, meg ilyen, meg ha már ott jártunk, ugye a DC világ, fantasztikus négyes az új. Uh, nem, nem jó, nem tetszik. Na de nem de az még. eredeti, mármint a legelső, fantasztikus négyes, az oké, okay, de ez. Ez nem tudom. Nem, nem tudom, én még nem láttam, még a régi sem láttam, megmondom őszintén, nem tudom. Fantasztikus négyes nekem valahogy nem a szívem világa. Nem tudom, ugye én szírmainak megnéztem róla a kritikáját, előtte egy nappal láttam a filmet, hát teljes mértékben egyet tudok vele érteni. Ő, ugye arra lyukott ki az egészből, hogy kurva volt, vontatott az egész sztori. Uh -huh. A legvégén az utolsó 15 percben van egy 5 perces akció jelenet, kimondják, hogy ők a Fantasztikus Négyes, és kész. Uuuh! Az egész storyt úgy, ahogy van egy-egybe, elcseszték. Így most elképzeltem, hogy mennek el, mondhatják, csinálják a dolgukat, mindenki megy munkába, mindenki él, itt tudom én, utána a végén látnak egy bankrablást, oda mennek, mi vagyunk a Fantasztikus Négyes. körülbelül ennyi az egésznek a színvonala gyakorlatilag. Az a. Ugye ő mondta, hogy hát neki eleve nem is szimpatikus ez a négy karakter, meg szerintem nem hozhatjuk ki belőle semmi. Én az előző két filmet úgy, ahogy volt, szerettem. Végül is tetszett az egésznek a sztoria. Szerintem az úgy volt jó, ahogy volt. Igen. Tehát az szerintem teljesen jó volt, nem volt vele probléma, de mondták, hogy hát kicsi volt, meg nem volt kaszta siker, ezért próbáljunk újítani. Ezért még jön második része ennek a szárnak. Minden így bukik el. Kicsi volt, nem volt gazdaszó siker, megcsinálnak egy újat, azt az meg Még szarabb. Igen. <gül> És még lesz második része. Ajde. Ennek? Igen, ennek. Nem néztem előre. Ö, azt hiszem a GameStar-nak az oldalán már volt róla egy cikk egy vagy két hónappal ezelőtt, hogy akkor a következő időszakban milyen Marvel filmek a várhatók. Ó, következő részt már Nem én. néztem. Pénz Tehát kirodás. így előre beha beharangozták 2000... 18-ig vagy 2020 körülbelül, hogy milyen márvel filmek is ilyenek Jó, Figyelj, ]nek. ebből még Fassza. úgy, hatot elhalasztanak, négyet törölnek. Figyelj. Egy biztos, Most... hogy ami a bosszúállók szóriához kapcsolódik, ami a színe van az egésznek, azokból nem törölhetnek, semmit. Hát nem, nyilván nem. Viszont egy nem tudom, galaxis őrzőit tervezik folytatni, mert az igen, rá... igen, igen, igen. Hát az ugye egy. Lagyok a végén a bosszúálló sztoriával szerintem, tehát ezt mindenképp kapcsolni ja. kell. Nem kéne. Mert... Nem kéne. Nagyon landyos, nagyon rossz foly. Ö, úgy a, hát a bosszúállók meg a. Azért, mi ez, Galaxis őrzői, nem kéne összekapcsolni, mert az úgy már. Túl zsúfolt lenne, én szerintem. Az... Zsúfoltnak zsúfolt, de ha megnézed ugye a sztoriát mind a kettőnek, a végén ugye megjelenik az az egy személy, aki a galaxis őrzőiből a problémát jelentette. Ugye a fő, fő, fő, fő, fő, fő, fő, fő, fő Marvel tököm tudja fő ellenség. Aha. És ugye, annak a sztoriában is említ veled, hogy ugye a Marvel világában vannak ilyen kövek, amikkel így a világot így, így kontrollálni, meg befolyásolni, mert tököm ja, tudja, mit ja. lehet. És ez megjelent a bosszúállók második részébe, ugye a Vision nevű karakternél. Ő kapta igen. úgymond a tudáskövét, ha jól emlékszik, igen. igen. És ez már összeköti az -kövét egészet kövét a más... Kap. Elme köve? Az. Igen, mindegy, valami Jó, esként. ez figyelj. alapvetően persze és ez, a... és ez már összeköti az egészet a mazzal a sztorival, mert ott meg ugye megjelent a másik kő. Azért mondom, hogy, hogy ezt, Meg ezt nem, lehet, nem lehet kikerülni, mert ugye. Persze, hát ez az egy univerzum a lezárása. Egy már játszódik, egy, -izé, egy világban van, az, az egész egy világban történik, nyilván fognak találkozni, nyilván fogják izigenni. Én azt arra mondtam, hogy ne, hogy ö, nem kéne egy filmbe belerakni ezt a kettőt, mert nem. Pedig gyanúfőt bele fogja. Van benne igazságotok. Viszont ilyen szempontból ugye a Marvel világból ott vannak a mutánsok, mint például a, hát az x menek akkor uh -huh. Magneto és a többiek, ugye? Tehát az egész X-Men kultúra egy egybe. Na ezt nem kéne összekötni a többi Marvel-le, tehát az Avengers és egy Igen. ilyen történetekkel, mert annak úgy nagyon csúnya vége van. Annak is csúnya vége. Tehát az X-Men-t így le kell zárni még azzal az egy farkas filmmel és kész kaput. Yeah. Annak ugye a yeah. három megadta a lezárását, hogy ugye a legerősebb mutáns azok. Meg és kész. Yeah. Nem kéne összekötni a DC-s problémákkal, mert mondjuk, hogyha megcsinálják azt, amit az egyik képregény filmben, hogy összereztenek egy rozsomákot, meg egy Hulkot, Há, az is. annak ilyen, ilyen azt várná az ember, hogy ú, akkor most valamelyik győzni fog, és nagyon jó, pedig és úgy se fog győzni egyik se. Nem, gyakorlatilag. Tehát Ez lezárják úgy, hogy. Ügy, egy tart a két karakter és kész. Igen, megnézzét, halk megfogja azt kettét épi Rozsomákot akárhoz. De nem tud Nem tudja kettét épni. Nem orákot. Figyelj már... A tankot szétszedi Rozsomákot, meg nem csúnya lenne. Egyrésztről Rozsomáknak a teljes belső felépítése a váza Jól gyakorlatilag van. aromántiumból van. van. Értem. De most... Lehet ne, felül nem nem így <gül> <gül> <gül> <gül> Hülyet, Oda megy a kétből, a hínyírja, ennyi. Na érted, kövöl. Tehát, hogy így kéne ilyen parasztos lezárás, hogy mondod, hogy akkor most valamelyik a kettő közül, de úgyse lesz, mert mind a nem kettőt halhatatlannak le. Egy le. Egyrészt, másrészt, meg, meg figyelj! Ez megy ez a játék, ugyanúgy. Igen. Szóval abból neked nem lesz profit, hogyha lezárod a sztorit. Igen. Folyd a <gül> A rapperhajlamuk. Ja, van bennem valami ilyesmi. Van valami benned? Ja. Valami ami Nos, igaz, Jó, igaz. Az igaz, hogy nézőközönsége lesz, de egyre kevesebb. Menjé. Egyre, lassabb, lassabb. Tehát már csak a fanatikusok maradnak a végére. Van, így van, van. Meg aki tényleg nagyon érdekel az, hogy na vajon most hátha? Hátha még reménykedikben lesz kis... benne valami. Aztán... Egyre inkább potyognak kifele a nézők is. azért mondom, hogy azok az emberek is, akik ohoz, úgy az gondolják, hogy hátha-hátha, azok kb. úgy két részig lesznek hátha-hátha emberek. Ez olyan, mint is a széria. Igen. jó. Ja. Na meg az, hogy ö, lassan kifogynak az ötletekből ők is. Szerintem Igen. kellene bizonyos időre szünetet tartani. Jó, gyártsanak filmeket, de más témakörbe más stílusút, aztán ha olyan ikletük támad, akkor egyszerre nem hát... tudják dolgozni, vagy mit tudjam én, de pihentetni kéne néhány dolgot nekik. Figyelj, ezt már hiába pihentetik ezeknek a filmeknek, meg az egész DC világnak, már ugye az eredeti kitalálói megírták a végkifejletet is. Persze. Megvan a vége az egésznek, ők ezt már nem tudják variálni, tovább nyújtani, vagy akármi, mert abból csak botrány, meg magyarázkodás van. És ha már tudod előre egy sztorinak a végét, akkor max nyújtani tudod, hogy akkor most lassabban, több részbe adjuk ki, vagy egy valami, de a végkifejletet akkor is el kell érni. És innen Itt jön jó. az, hogy a kreativitás hiánya ezeknél a filmgyártásoknál, ugye a, a VS filmek, amiket úgy, úgy hát hogy... Megfogalmaztam, mert mindegy. Jaj, hát a... érzem Versus ja, A ugye, amikor, amikor összeengednek egy batman egy Supermannel, amit mondtam, ja. Rozsomákot hulk összeengednek mondjuk egy... egy... deadpool egy Deathstroke-kal, meg ilyenek. Jó, ja, azt mondjuk nem akarom látni, szóval... Hát eleve két külön világban van mind a kettő Igen. deathstroke és Deadpool is. Mondjuk Deathstroke-nak annyira, nem tudom a sztoriát, de nem is vonzott annyira. Tudjátok, mit néznék meg? Egy Spawn filmet. Na igen, a Spawn. Az, az végkép jöhetne. Az olyan beteg volt, és olyan hatalmas izé volt képregény. Ahogy nem tudom, van még, hogy Spawn. Nem tudom, én ugye az játszottam még Xbox klasszikon a játékkal. Aha. Tehát onnan teljesen átjut, hogy ez elborult egy valami, és, nagyon durva. és a mondani valója is egész jó Ö, neki. Hallom. Nagyon durva, de... Ebből is olyan, hogy az élő szereplős filmmel csak elbassznek. Mondjuk, ja. De hogyha izé, hogyha ö, ott tartasz, hogy a Deadpool nal már végeztél, akkor ajánlom a képregényeket, én kiolvastam Epic. Hát igen. Mondjuk nem tudom, az izének... Az, az sportének... emberkös oldalon fön van a videótékába. <gül> Értem. <gül> a filmpont dupla c -n. Ha jól gondolom. É, igen, igen. Csak szarul írták le, hogy filmet így film lett. mi <gül> Jó, mi? akkor nem azt mondom benne, hogy két ó, hanem két év van benne, mert film. Megvan? Ja nem nem, nem, nem, nem, nem arról beszélek. Akkor nem a movie.cc? Nem, én a vizéről beszélek a másikról. Az N betűsről. <gül> a Tóna, mag. Az N mag ja <gül> Ja, hogy az N betűsről. Igen. Okay. Ja, hát... Igen, ahova most kaptam meghívást. Milyen jó, ja. meghívtak a videomotékából. <gül> Na, sok van, nem veszik amit tudod. Ja. Igen. Kevés a kölcsönzés, nem ja. tudok rá felárat számolni, menni kell. Nagyon. meghívottam Na jó. a barátom. Szerintem lépjünk tovább, mert... Azért, hát sokat beszélünk most így. Persze. Így belegondolva, hogy tényleg már egy lassan egy órája megy. Egy... És még csak két témát beszéltünk ki, és írtunk fel egy párat. Na, mi legyen a következő szerintetek? Legyenek a mai tapasztalatok. Mai tapasztalatok, jóval legyenek, no. <gül> Olyan geci nagyot lolosztunk, hogy húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú <gül> Kivételesen nem élveztem a gameregér használatát. <gül> <gül> Igen, szotyi tudni kell, hogy ő életével először, És régóta játszok egy ilyen két hete, se. És... És hát azért, ja, jó játszottál Szotyi. Tényleg, a végén már azért kesszél ál érezni, láttam. Nem, jó volt az, meg minden, csak egy dologba hibázott az egész. Szotyi mindig bemett a torról Nem. <gül> Végig kellett volna vinni ezt a kibaszott tutoriát, ha már ugat neked az összerencsétlen operátornő. Van, de nem akart jönni. Kiterjek a nincs kit, De volt kit, mindegy. De volt, volt. mennyibe fogadunk, hogy volt. Mennyibe fogadunk. Hát ezt már úgy tudjátok kideríteni, de, de én tudom, hogy hol volt, földrehez pontosan. Jó. Az <gül> meg... <gül> oda-vissza szaladgáltam Kopásból a Kapásból majdnem a bázis legelejére dobja le őket. A te bázisodban. Ott volt talán három, három, nem, kettő. Azt a kettőt megöltem, onnantól kezdve semmi. Azt nem akarom elhinni. nem mindegy is. Tehát így lényeg a lényegben, ugye sikerült rávennem Pichpong harcos erre az egészre, hogy ugyan régen játszott ő ezzel, de hogy hát próbálja meg, adjon neki még egy esélyt. ugye közel fél éve voltak ezek a változtatások, ugye a magyar csapatnak sikerült elérni azt, hogy a rájött is komolyan vegye, és akkor ő, elkezdődtek a szinkron munkálatok, a magyarosítása az egész meg minden. Folyamatosan jön neki a pecsek, az újítások és a tartalmak úgy egy-egyben magyarul. És hát mondtam neki, hogy hát én már így lassan majdnem egy éve játszok vele, így kisebb-nagyobb szakadásokkal, hogy akkor, ugye mégiscsak másabb az, hogyha van veled egy ismerős, el tudja magyarázni mit, hogy meg hogy mit, és akkor adjunk neki még egy esélyt, gyere, magyarázok mit, hogy, és akkor próbáld ki. Ha azt mondod, hogy ezek után se tetszik, akkor jó. Ha tetszik, akkor meg van egy újabb játék, ami úgymond megfogott, és, és ennek úgymond ténylegesen van is értelme egy dz képest, egy Deadpoolhoz, hoz Mert ott mész előre, hentelsz, itt meg ugye javarész lényeges a stratégia. Mondjuk nem mondom, ott is lényeges, de az ugye ez a tipikus hack and slash játék. És akkor így ezen felbuzdulva mondtuk Szotynak is, hogy akkor jöjjön, majd hát ha ő is rákap az egészre, mert ugye meg sikerült. És jött. És jött. <gül> jó lesz jött. ez, jó lesz ez. Jó lesz az. Nem béna. Nem, csak ugye a csapathoz még azt az egy embert és utána kéne rántani. Akit reggel láttam fent. Meg tegnap fent. is láttam fönt, Csak már nem írtam neki, hát Ava. Ava. Jó. Ava már 30-as. Igen. Ava már nagyobb szinten van, mint én. Meg szerintem tud annyira, vagy még jobban játszani, mint én. Tehát ő még tudna segíteni. Csak De amúgy uh, Én azon gondolkodtam Nem tudom, hogy működik ez a dolog Meg igazából még tök új vagyok És biztos sokat kéne még tanulnom ehhez De azon gondolkodtam, hogy lehetne csinálni ilyen izéket Tényleg Ilyen rankedeket, meg stb majd Majdhogy már Hát nekem ezzel az egésszel az volt a célom, hogy téged is berántalak meg ugye csapatból néhány embert, meg beszélni a vával, hogy akkor legyen rá Hogy akkor összehozni egy normálisabb ranked teamet, hogy mi így haverok, és akkor így mégiscsak másabb úgy a közek, hogy akkor meg tudjuk beszélni az egészet, átlátjuk, ismerjük egymást, tudjuk, hogy kinek mi a reakciója, meg hogy kéne lépni adott helyzetekre, meg tudunk gyakorolni akármi. Mint hogy egy szeretletett csapattal mész akárhova. Vagy hát egy olyanokkal, akik nem, nem ismersz, vagy nem tudsz kommunikálni. Jó. Ja. És így ezen én felhúzdulva, mert szerintem, hogyha normálisan nekiáll a csapat, meg komolyan veszük az egészet, akkor. veszem azt Határa, még. Kár a csillagos, így. Igen. Tehát hogy így akár csak magyarországi iszonyatokban is, de azért lehet, hogy tudnánk például egy play sviríteni is vöríteni valamit. Akár. Ja. Jó. Ez olyan mindegy menő lenni. Azért mondom, hogy egy ilyen izé, egy ilyet én elképzelhetőnek tartok, hogyha sikerül úgy embert találni még. Meg mi is olyan szintre fejlődünk nyilván. Hát igen, ugye most így magamba, mint ennek az egésznek úgy monda, rángassunk hozzá embereket embere. No. De nem mondom, hogy líder, meg nem vagyok az. Így, így Tudnám, hogy összetudnák hozzászedni embereket, olyanokat, akik így értik is egymást, meg minden, csak uh -huh. mint első cél, hogy akkor most ott van bátyám, meg én, nekünk el kell érni úgy mindenképp a 30-at. És akkor mi már így tudnánk valamennyire navigálni a többieket, mint például téged, és akkor ja. utána elérni azt, hogy te is elérd a 30-at, meg felhúzzuk közben, itt is. Simán. És yeah. akkor így együtt fejlődik az egész csapat, és jutunk valamire. Mert nem mindegy az hogy például összekerül egy csapat mondjuk bronzötös, hogy mi jók vagyunk, és akkor majd feljutunk a platba. Aztán Azt nem. Aztán nem tud kommunikálni senki semmit, vagy itt van a csapat, ismerjük egymást, együtt fejlődünk, nem az hogy baszogatjuk a másikat, vagy akármi, hanem Persze. mondjuk szaruljon ki a match, átbeszéljük ki, mit hibázott, mit, hogy kéne csinálni, gyakorlunk egyebek. Hát, ahogyan ezt amúgy az elejétől kezdve, szóval azért Igen. csináltuk. Igen. <gül> mikor nem volt mikrofonom, mert nem voltam itthon, azért ugye tariánból tarjánból nyomtam a aztán <gül> ugye te mondogattad nekem folyamatosan bomba a dolgot, én meg chat válaszoltam vissza. Igen, hát ha nincs ló, jól szomlál, és így megoldottuk azt, Persze. hogy felmentem TS-re, és akkor ő, ahogy tudott írt vissza, de közben kommunikáltam vele folyamatosan, hogy akkor valami a szinten saját agyamhoz képes navigáljak. Mert ja, én sem ja. vagyok egy teljesen haláltapasztalt, full tökéletes játékos. De jó volt, figyelj az is. Szóval. Csak az nem mindegy, hogy nekem már legalább egy fél év folyamatos tapasztalatom van ebben az egész világba. Uh -huh. Még itt vagy te, és akkor még most hószolsz bele az egészben, most kezdesz ráérezni az egész hízére. De már élem. Nagyon jó amúgy, nagyon csípem. Én tényleg, még csipegetek de... <gül> Tényleg, megmondom, megmondom őszintén Nem gondoltam volna, hogy ez engem Ennyire le fog kötni, mert annó Én ugye kipróbáltam ezt, meg Még nagyon az elején volt Még akkor volt ilyen nagyon nagy hú divat Mindenki lózott És akkor euh, kipróbáltam is És nem tudom, valahogy úgy Nem, nem igazán jött be meg, meg nem tetszett, nem tudom lehet azért, mert akkor ugye még nem volt magyar Nem is igazán értettem, nem is akartam érteni És a többi kedvem show a stb. És most így, hogy tényleg nem csak az, hogy értem, de hogy így veletek játszok, így teljesen más élmény. Szóval... Igen, persze az élmény is más ebben az egészbe, meg át kell látni azt is, hogy ez nem például olyan, mint egy, egy cségú, hogy akkor elkezdesz játszani gyakorolsz botokkal, és akkor teljes mértékben fú, átveszed az mm -hmm. egészet hanem ez egy stratégiai játék, tehát mindenképpen Abszolút. több emberbe taktikusan kell gondolkoznod, kivétel, hogyha úgy mész rankedből hogy 1v2 vagy 2v1. Mm -hmm. Úgy nem feltétlen kell a taktika. Hát jó. Csak magadra levetítve, tehát nem csapat taktikába, hanem így, így egyszemélyes mm -hmm. hadseregbe gondolkozó. És az egésznek úgy van egy maga sztoria, ami annyira nem lényeges, de jó, ha átlátja az ember és tudja. Én legalábbis szeretek az ilyenekbe belemélyedni. És a másik fontos dolog az, az, hogy folyamatosan követni kell az egész játéknak a metáját. Ugye kifejezetten meta egy cségóba nem nagyon fordul elő. Tehát úgy van a mm -hmm. csapatot, be van állítva, hogy akkor ki körülbelül milyen pályán Igen. mozog, milyen fegyvereket használ, ugye az, hogy ki mennyire, hogy szereti, vagy épp mondjuk kell a csapatba egy... egy valaki, aki neki járásolni, és akkor a sotival vagy akármivel megy, nem vagyok benne, ez csak egy példa. Hát, itt például ugye magát a karaktereket is ki kell ismerni teljes mértékben, majdnem az összeset, vagy legalábbis nem árt, ha ismered az összeset. Tudnod kell, hogy kitől mire számíthatsz, és úgy tudsz előre tervezni. Igen, igen. Mert itt például lényeges az, Hozok egy példát, ugye én nem sokkal megjelenés után megvettem az egyik karaktert, ekót. ugye ugye nála jelentős dolog az, hogy akkor időugrások, akkor térbe, hogy mászkálsz, meg ilyenek, és ugye rengeteg menekülési útvonalat és egyebet lehet vele használni, plusz ugye úgymond a ellenséges tömeget, tehát ezt a két-három ellenfelet, meg csapatokat így, így könnyen tudsz így néhány eszközzel irányítani. Hogy e, távol tartod tőle. távol tartod őket magadtól és ilyenek. Értjük. Jól van, belekavarodok jó, ebben sok benne beszélben. vagyunk, lehet csak azértjük, mert mi már annyira prók vagyunk, meg challengerek. <gül> mint baj. <ha, azért. gül> Na ezt majd még elműsít. Igen, ez Na ebből az egészből azt akartam kihozni, hogy ennek a karakternek át kell látni azt, hogy ugye van egy jelentősen nagy hátránya, ugye a legerősebb képessége az, hogy visszauglik időbe és térbe egy adott pontba, ahol ő Elment a hangod. És ha kiismered a karaktert, hogy mire számíthatsz tőle, tehát hogy tudsz vele játszani, akkor általában már kiismerted, hogy az ellenfél mire gondolhat akkor tudsz számítani arra, hogy merre támad, milyen irányból, körülbelül a területre valós sebzéseit hova dobálja le, uh -huh. meg hogy mikor süti el a legerősebb képességeit és ilyenek, és hogyha te ezzel már előre tudsz számolni, akkor nem kicsi taktikai előnybe vagy. Figyelj, olyan mint itt sok végül is, csak, csak ugye más, más vonalon mozognak a dolgok. Más vonalon mozognak a dolgok, meg nem vagy annyira kötött, mint egy shock táplál. Igen, igen, igen, igen. Tehát így gyakorlatilag ennek az egésznek úgymond a stratégiai és úgy karakterfelépítési részét is át kell látni. Nem egyszerű ez az egész, meg időt igényel. viszont hogyha valaki ténylegesen érdekel ez az egész, akkor a szívesen belőrőzik. És Challenger akar igyog. lenni. És Challenger akar lenni a 13. szintjével, mert én 13 szinten Challenger vagyok gyerekek és vigyázzatok. Na, szóval aki kodozik. Mármint aki kodról jött, az az, az szíves, ne! Aki csillik, mint jött, akkor az nem engem betorony alá, jó? Igen, meg, meg ne már úgy, hogy a oh, én challenger vagyok, 13-as szinten. Yeah! Tehát ekkora kamukat. Ma volt egy 5 5 ös uh, PvP meccsünk, ugye akkor Ricci volt velem, és uh, Ricsi, meg én ugye mentünk, és úgy jött ki az egész sztorénak a lényege, hogy volt még velünk a, a másik akkor volt, három ember mondani. mellett egy, egy olyan, hogy hát ő, ő, ő, ő nagyon komolyan játszik, meg minden. Ő ugye velem volt lent az alsó esvényen a három közül. És hát... Ugye az ellenfél csapata is egész jól játszott, én sem voltam teljesen tökéletes passzba, meg ugye a csapatnak a többi tagja is, tehát ketten akik így ismertük egymást, meg berobott még három random csapattársak. És akkor ő mondogatta, hogy mindenki milyen szar, meg hogy hát ő már ő, Challenger rangba van, ami annyit tesz, hogy ugye több rangba van felosztva az, az egész rangsorolási rendszer, ugye azt hiszem, egészen aranyig vannak beosztott, aranyig vagy ne, platináig vannak beosztott. platináig. platináig igen. És igen. Utána néztem, vigyázzál. <gül> van a, ugye az úrranked, ezek vagyunk mi, akiknek ugye még semmilyen rangja nincs, nem játszottak rankede, rangsorolt meccset és ilyenek. Van a bronz, ennek öt fokozata. Van az ezüst, ennek is van öt fokozata. Van az arany, azt hiszem itt is van öt. Van a és onnantól van talán három, nem? Gémánt Ja. Ott van három, van a Latina, és utána van a Challenger, ez már a kihívó osztályo, ők kerülnek ki a versenyekre, és belőlük állítják fel a világranglistát gyakorlatilag. Tehát ja. ők azok a tipikus elit játékosok, akik. Úgymond az egész játékot is, magát, a metát egy, egy egybe kontrollálják és irányítják. Hát nem kontrollálják, gyakorlatilag megszabják, hogy akkor most ez el elterjedt, vagy más, mint például hearthstone hogy akkor most melyik paklit kezdik el másolni a jó jónépek. Mm -hmm. És akkor így 13. szinten így beadja nekünk a gyerek, hogy hát ő, ő challenger, meg hogy hát ha nem visszük el, akkor hu, -hu meg izé, meg hogy hát mi, el akar, első, meg mi csak el akarjuk venni az akkontját. Kérdezem én, hogy ezt egy jötvértős meccs alatt, hogy amikor egy tudnom kéne a felhasználói adatait, meg ezt a riót amúgy se adnák is senkinek, ja. ugye a szerződések is egyebek, során, amit ugye elfogadunk a diszenz feltételekkel. Hát ez egyrészből több, egyrészből azért kivitelezhetetlen, hogy ő challenger legyen, mert 13. szintű, ugye tudni azt a játék során, hogy ö, ugye rangsorolt meg úgy játszható, hogyha eléri a maximum szintet a játékos az idézői fiókjával, a 30. szintet, Utána még van egy pár feltétel, például, hogy 16 karakterednek kell, hogy legyen megvásárolva, és csak úgy tudsz rangsorolt mérkőzésekben részt venni. Na most... Azt szóval mondjuk nem tudtam. Ha utána olvasol, ott van. Azt hiszem a rangsorolt helyezett, megnézed, hogy milyen rangban vagy, ott leéri az ilyeneket. Mm -hmm. Azt hiszem, ott olvastam én is, de mindegy. Tehát, hogy a szintén miatt is kivitelezhetetlen. Az mert a lényeg, én... hogy ő az volt, kész, ne vitatkozz vele, ő az De volt, én, én, én láttam rajta, hogy az, mert az első körben <gül> izé, már az early úgy kipicsázták, mint a szart, az volt. <gül> <gül> Igen, ez a második indokom az egészre, ugye én még csak 20. szintű vagyok, pedig már több mint egy éve ismerem, meg helyek közben játszok a játékkal, mostanában ugye elkezdtem megint beleményedni, el akarom érni a 30 at és így tovább, ugye komolyan veszem, és... E 13. szint, ugye ez a szint nem feltétlen tükrözi vissza azt, hogy ki mennyire tud játszani, vagy hogy ki mennyire tapasztalt, mert vannak olyanok, hogy mondjuk ténylegesen egy olyan, akinek van egy 30-as fiókja, meg gold háromba van, így csinál egy kisebb fiókot, vagy elkezd egyet, hogy tényleg megvon az a tudása. De az kizárt, hogy egy, egy elit játékos, egy challenger kategóriás így több halállal, meg rosszabb statokkal rendelkezzen, mint egy 20 szintű, rang nélküli, tapasztalatlan játékos, mint én. Hát mert, az e mert az elitekhez képest igenis tapasztalatlan vagyok, mert náluk már ez a napi 10-15 óra beleölve a játékba, az úgy, úgy átlagos, vagy épp, épp kisebb, nyugisabb nap, amikor úgy, csak játszunk egy kicsit, ja. ma nem veszük annyira komolyra. Jó. <síns> <síns> <síns> <síns> És akkor elkezd nekünk ott pattogni, obdobor. Hát, na no, vannak És ilyen, akkor ne érül, igazából... fel magát az ember, ne, ne. lépjen ki. Nem, ne, igazából, igazából mindenhol vannak ilyenek. Minden játékban úgy ilyen keménykedő, jöni gyerekek kodban, am annól amikor én izé még kodozgattam haverommal, akkor tömegszámra szóval hey, I'm a pro, I'm a senior, you are a noob. Shut the fuck up, go to... How, meg a well, többi. Szóval... De... Igen, tehát nem meg tudom, te hogy ilyeneket felfogli, mikor ő akár b játszik, vagy épp lehúzza a csapatot, vagy nem azt a lépés lépi egy játékost, ami, amit ő kigondol a hülye fejével, vagy akármi, mert épp, hát az esetek 80%-ában teljesen logikátlan fasság. Yeah. És akkor el kell ezt már, hogy ti szarok vagytok, én, én jobb vagyok, meg nagyobb rangba vagyok, meg izé... De ez az is benne volt, és mikor bevág egy kamut. Parodia, paródia sorozatba, amit küldtél. Igen, ezt majd, ha megkérhetnek így dobd ki, egy dob ki, linket ki csatornával Persze. együtt a videó alá. Nem nagyon akarok reklámozni, jó, jó. nem is mondom a csatorna nevét, vagy nem is jutott is eszembe. Nem is jutott eszembe konkrétan. Viszont egész jó paródia fordításukat csinál a srác, és, és szerintem megérdemli a nézőket. Ja, abszolút. Tehát ezt, ezt így, így, van, így majd emberek. ha lesz időtök vagy kedvetek hozzá, röhögni akartok vagy mint nézzétek meg nyugodtan. Előfordul Lezzerű benne a szarkazmus, hát az is, de... Ö, hát káromkorások és egyéb ilyen jellegű dolgok, de gondolom az nem fog senkit különösebben lázba hozni, mi hogy ne? akkor ő most anyázik, vagy épp nem anyázik, vagy mi van, Mai de azt van. is túlnyomó részben venne. Tehát nem azon áll az egésznek a humorja, hogy akkor Ha-ha, bozd meg a ez most vicces. Haha, haha. Tehát nem, nem ez az egésznek ez a lényege. Vicces. Igen, <gül> igen. Nem. Igazad, igazad van. Nem vicces. Ennyi. Rok. Hát, jó. De, Tehát, ja. hogy nem erre épül az egész. Erre akartam ki... De úgy tényleg jó, én is ajánlom. De majd kirakom videó alá, aztán. <coughs> ide azért dobhatsz egy egyinket nekem. Szotyi izgassatok. Hát most nem keresek linket neked, Sotyi, de majd neked is elküldöm. Majd Ö... felvettük az adás utána. Persze. Na, hát úgy gondoltam. Ö, mit akartam mondani? Viszont, hogyha már játékoknál tartunk, <coughs> Hát én hoztam valamit, amit már ugye beletek beszélgettem, de így még a hallgatóknak szeretnék elmondani. Van egy Habitika nevezetű oldal. Folytasd! Ami úgy konkrétan arról szól, csak hogy belfelejtettem nyomni gombot, <gül> hogy az életedet szerepjátékká teszi. Na mármint ezt nem úgy kell elképzelni, hogy kikötöz az ágyra, és megkorbácsol, és stb. Nem, olyan értelembe kell, olyan értelembe kell venni, mint mondjuk egy mta egy rp vagy ne játszani a haverokkal, és akkor kockával kidobáljátok az értékeket, és Igen. van egy karakterlapod. Igen, szóval és egy teljes, teljes szerepjáték feeling. De igaz annyi annyiból áll az egész, hogy vannak megadott és, és olyan dolgok, amik mármint, hogy vannak megadott szokások, meg vannak megadott ilyen, hát ilyen dolgok, amik ugye benne vannak, amikor regisztrálsz, de ezeket kibírod tör, törölni, aztán bírsz újakat csinálni. Igazából arról épül, már mint abból épül föl ez az egész, hogy jó szokásokért aranyat kapsz, meg tapasztalati pontot, rossz szokásokért viszont elvesztőd aranyat, meg valahogy életet is. Ez a játék. És ugye bebírod magadnak írni a dolgokat, hogy mit tudom én, ha te le akarsz szokni a cigiről, és mondjuk három hete nem gyújtottál rá, akkor az egy tök pozitív dolog, és akkor mondjuk azért sokat kapsz, sok aranyat, meg sok tapasztalati pontot ezeket így be lehet külön állítani, hogy ami nehezebb azokért nyilván többet kapja, ami könnyebb azokért ugye kevesebb aranyat. És és ugye lehet benne fejlődni, lehet fejleszteni a karakteredet, lehet neki páncélt, stb. venni. Sőt, esnek itemek, meg mindenféle házi állatok, meg hátasok, meg stb. Meg ö, vannak ö, ilyen külön küldetések, amiket lehet együtt akár csapatban is csinálni. Ö, hát ezeket végül is úgy lehet, hogy ugye vannak ilyen külön kihívások is amúgy, amiket egy személyként meg tudsz csinálni, Én most csinálok egyet egy ilyen, hogyha minden nap teljesítem az adott feladataimat, akkor elméletileg, hogyha minden jól megy és kisorsolnak a végén, akkor kapok egy gyémántot, ami ugye elméletileg fizetős dolog lenne, mert ugye van benne egy ilyen kis fizetős részleg is, de igazából nem kell hozzá, szóval nem szükséges pénzt belevőni ebbe a játékba. Viszont ö, vannak olyan küldetések, amik, amikben ugye csapatként tudsz harcolni ezekkel a mindennapi szörnyeiddel, meg démonaiddal, amiket le kell egyezni és azokért is rohadt jó dolgokat lehet ámkapni. Úgyhogy ajánlom mindenkinek. Azt tudom, hogy Szottyi, te már csinálod. Jó, mondjuk az más, hogy milyen módszerrel. Igen, igen tehát, bocs, hogy itt bevágok, viszont Szottyinál van Húlyan egy valami nagy hiba. Tehát ebben ne essen bele senki, tehát ha már ezt az egészet el akarja kezdeni, akkor... Én csak akkor... véletlenül... <laughs> Ez szétkeltem. komolyan, ha már el akarja valaki kezdeni, akkor, akkor ténylegesen szabályszerűen kezdjen el játszani. Mert ugye van ennek az egésznek egy kis kapuja, ugye amikor beírod az adott szokásodat, vagy épp cselekvésedet, te döntöd el, hogy az most pozitív, vagy negatív. Egyrészt, másrészt, másrészt, akármennyire pozitív, meg akárhogy mint, tehát te megcsinálhatod azt, beírod azt, hogy majdnem felszedtem három nőt a M2-es autópályáról, és azt pozitívnak nyomod be. És te ezt így elkezdheted folyamatosan nyomkodni, és akkor hú de fejlődik a szinte, nem minden. Csak ezzel nem érzte semmit gyakorlatilag a csaltán. Meg soltán, példájával meg... élve, így meg egy pohár vizet, megivott egyet, és akkor benyomta hatvonszor, szóval. Igen. így ez ilyen... ilyet, ilyet azért nem kéne Prova... Tudod, előredolgoztattam. Ja, <gül> Nem a persze. Időm, persze. Lesz, azt a vizet. Nem. E, tehát ezt nem teljesen tényleg. rp felfogással kell átlátni, mint egy CMTS-szerveren, hogy megint meglámozzak. Nyugodtan Csak olyan szinten kell az egészet megvalósítani, ahogy a valóságban is megcsinálod. Tehát nem kell irreális varomságok felé menni, mint például... Vágj a Vagy egy középkori világba, és akkor... Hú, veled szemben lesz egy sárkány és te csak egy egyszerű paraszt vagy egy vasvillával. Igen, nyilván. Akkor nyilván van a hogy nem mész neki azzal a kibaszott vasvillával, hanem elrajtolod az Igen. a szalmászsákok mögé, mert nem akarsz megdögleni. Hát egyik, az meg a másik, most össze hát nem kezdesz el hősködni, nem mész szembe a karakternek a reális Igen. meg elvárandó cselekvéseivel. Meg átvetítve ezt, mert ugye ez végül is. Teljesen hétköznapi dolgokból lépő fel, szóval szokásokból, meg feladatokból, amiket el akarsz végezni napon, napi szinten, meg hosszú távú célokból. Szóval nyilván, hogyha te beírsz egy hosszú távú életcélt, hogy mondjuk vegyél egy lakást, azt nem fogod tudni megcsinálni két nap alatt, mert nem fogod tudni. Lehet, hogy kurva tapasztalatot ad, meg lehet, hogy kurva aranyat ad, de de mondjuk ezt tetszik benne, hogy olyan szinten oldották ezt meg, hogy minél tovább tart egy hosszú távú életcélnek az elérése, annál több tapasztalati pontot ad. Szóval ösztönözve arra, hogy, hogy próbáld meg, hát jó, nem arra, hogy húzd a dolgot, Nem húzd a francba, hanem hogy igenis küzdjél az, élet az életcéléről, ahogy érte, igen. Szóval érdemes úgy hozzáállni, meg érdemes úgy csinálni, én már egy jó ideje csinálom amúgy, hogy tényleg komolyan veszitek a dolgot, mert, mert egyrészt azt veszed észre magadról, mármint magaddal kapcsolatban, hogy tényleg eléred a céljaidat, meg több örülsz neki, és, és valamilyen szinte jutalmaz is a játék, szóval akár ilyenben, hogy tényleg szok le a cigiről, akár olyanban, hogy mit tudom én, sportolj, mennyi fussá egy kört, azt is be lehet állítani, hogy futsz egy kör, azt a pluszra, az kapsz érte aranyat, kész. És akkor annantól kezdve meg már tudsz belőle dolgokat venni. Sőt, tovább megyek, olyan ö, jutalmi rendszere van, hogy ugye vannak alaptárgyak, amivel a karakteredet fejleszted meg, van egy olyan részleg, ahol a saját jutalmakat tudsz beérni, például mit tudom én, hogyha eléred a tíz aranyat, akkor leülsz és megnézel egy filmet. Vagy valami esmi most ez ilyen kisarkított téma volt, mármint, hogy izé példa volt, de de ilyeneket is lehet. Vagy mondjuk. Fucsz. Lá, Fogyni, veszel egy csokit? Igen, futsz izé, futsz mit tudom én, 60 kilométert, lehetsz magadnak egy csokit, gratulálok, és, és ösztönöz, és jó. Szóval én mindenkinek ajánlom ezt. Linkelve lesz a videó alatt a dolog. Akit érdekel. Aztán, hogyha úgy van, akkor vegyetek fel nyugodtan ö, ismerősnek, majd azt is berakom a videó alá. Viszont Nos, szerintem erről lehet... csinálhatná külön egy videót, hogy akkor ez most hogy is, mint is zajlik, és akkor lenne róla egy így teljes Mondjuk, összgépük. Igen, szerintem nem hülyeség ezt így megcsinálni. Majd lehet, hogy valamelyik nap csak mondjuk, hát ugye az action nem az, az nem a nap. <gül> Hát de azért csak meg, ol meg lehet oldani valahogy. E, igyekszem rajta, hogy a dolgom, mert ez a fraps, ez a fraps, ez a mocskos fraps. <gül> <gül> a még az, hogyha <gül> ja. fizett. Nem is nem tudom, hogy miről beszél. <gül> Végül is ezt is a Steam-en vetted, ugye? Mint minden Abszolút. mest. Abszolút, mindent a Steam-en Nem, várjál, a kulcsot rendelted, G2A-ról. Arról nem szoktam mostanság, mert volt már vele negatív tapasztalatom. Ó. És pedig? Helyjá. Megvettem a nuajzét, a... Minden áron daisyzni akartam nekem, ezt, ezt tudni kell, hogy, hogy én nagyon szeretnék azóta is daisyzni, mert még azóta se sikerült, mióta. Már kijött a Standalone, de én még mindig a régi akarok játszani, mert nekem az kell. És ö, megvettem hozzá ugye az alapjátékot, az Arma 2-t, megvettem a kiegészítőt, meg mindent. És ö, ugye én egybe, egybe akartam megvenni a dolgot, G2-én, és hát ugye szépen rá is mentem, találtam is ajánlatot, fasza volt, minden, izé, hmm, de jó, még olcsóbb is, meg király, és hát ugye megvettem, és természetesen a izé játék nem volt benne a kiegészítő, csak az alapjáték, úgyhogy még vettem meg a kiegészítőt, még kb. ugyanannyiért, és a, és kicsit beszéltem vele. A nem ért el rá, hogy akkor ez most mi meg hogy meg akkor. Ö, megmondom őszintén. Valami azért. ellenszolgáltatás. Ennyire nem akartam belemenni a dologba, hát úgy voltam vele, hogy jó van, hát istenem. Az meg a másik dolog, hogy jó mondjuk ez lehet, hogy nem azzal az oldallal kapcsolatban volt, azt nem feltétlenül, mert talán akkor nem onnan rendeltem, de volt valami másik oldal, ami olyan szépen elkezdte volna a kártyámról lehúzogatni a pénzt, ahogy azt lehet. Szóval kijött egy levél az OTP-től, most reklám volt, so, kijött a levél az OTP-től, hogy valaki Minus. megpróbálta nem, valaki megpróbálta feltörni a, a kártyának a biztonsági bizboczát és ezért blokkoltuk a kártyát, nem lehet róla fölvenni pénzt csak az automatánál fizetni nem lehet vele netes rendelést nem alkalmazhatok stb. úgyhogy kicsit meglepődtem, bementem mondjuk jó fejek voltak, megcsinálták egy ilyen pár nap alatt egy ilyen, hát, jó azért nem pár nap alatt egy ilyen fél hónap volt az egész Körülbelül két hét alatt kész lett az új kártyám, aztán onnantól kezdve a volt minden. Hát igen, ezeknek megvan a maga hátránya. Igen. Úgyhogy odafigyelni, hogy mit honnan rendeletek. Tényleg a Steam biztonságos, nem azért, hogy őket sztároljam, hogy Steam meg minden. De, de az biztonságos. Az a legkorrektebb dolog. Nem, csak az van, a, van egy a globális cég, hogy ne álljon neki így az ilyen kis Pityaner személyiségi jogok hát és meg, egyébekkel jelen. babrálni. Vagy akkor most Jóska Pistának, ó, megvan véve 200 játék a Steam-en, mm, lopjuk már el, lopjuk mm -hmm. már el. Vagy megvannak adva a bankszámla adatai a Steamnek, mmm szedjük már el a pénzét. Jó, ja, jó. Ja. Mert ezzel baromi botrányt okozna magának, mert szinte biztos, hogy labukna a bankuk által. És az neki nem éri meg, saját üzletét rontaná az egészen, mert Csík kivágna azt az összeget, amit büntetésnek kiszabnának. De utána menne a rossz hír és egyebek. Tehát hát ez legit nem éri meg. Hát igen. De hát figyelj! Én úgy vagyok vele, hogy vagy inkább, hogyha megtettem, akkor szín. Már, már biztosabb, szerintem. Nem tudom, én eddig még steam se, meg sehogy se, tehát amit én a módnak, legbiztonságosabb módnak tartok. Volt. kész, a boltba, Pontosan. megveszem és ennyi. nem fogják tőlem elvenni, nem lopják el, de hogyha ha a termék kulcsomat is de, ellopják, tessék, ott a játék, kész CD-ről felrakom. Annyi eszem meg lesz, hogy nem hurcolom mindenhova. Azok vele út közben levernek, elveszik a játékot, az... <gül> Most úgy őszintén... a GTA 5-öt, óóóó, megvan neki a GTA-t, öljük meg! Hagyjunk <gül> neki! Most őszintén, egy két méteres benga állat bőrkabádba, bakancsba, fú meg minden, így megjelenésre, tehát ez a tipikus zord kinézet tett kézzel ki tudja mit tart a zsebébe, így menné hozzá, hogy a figyelme. add ide a GTA 5-edet. nézd vele. <sukl> GTA <téti> 5 bármit, bazd meg. Mondom, adjunk, de a reakcióm, hogyha már ilyen már... esetekre hordok magamnál kést, mert berényben jó, hogyha van nálad. Igen, ott Kiveszem, szépen, hogy is gondoltad ez barátom, most menj innen, de nagyon Úgy, helyom, hogy györgösem. addod a GTA 5 mert nem megyek sehova, nem érdekel a külsőd, add ide a GTA 5 <gül> Amúgy elégy... nem a késkel! Bocs, tessék itt van, vigyázz! Amúgy is ne játssz a 5-tel! mert én challenger vagyok! <gül> Jeeeeez! Ja, hát... Igen. Na szóval, hogy őszinte legyek, nem érdek meg egy késtő, fogtok már ránk is. Meglepődtem, hogy ezt most miért, meg hogy. E nem mondom, hogy nem féltem. Mert megijedtem. De... de jó félni, mint megijedni. Igen. Igen. Igen. Csak tegyük hozzá azt is, hogy ott van a tebb, te gondolom, nem védekező félnél láttad azt a kést, tehát nem te támadtál rá az illetőre, és akkor most.. Hát Hanem ő támadt rá. Igen. Ez változtat a helyzeten egy részről, részről meg az sem mindegy, hogy akkor most eleve. Olyan kis tipikus C-típusú emberkénél van a kés, hogy akkor így most tartja felére a hegyét, és akkor mennyi innen, mert megszurkállak, hülye gyerek. Vagy beáll egy normális tartással, és tudja, hogy igenis, ha már kés nála, azt hogy kéne forgatni ahhoz, hogy effektívesebb ezzel vele. Ez olyan, mint a Niger filmekből, ezé, félretartott pisztoly. Tehát akkor így, így, így betartasz félre a pisztolyjal, és akkor fuhu. Ja. Nagyon kemények vagyunk, jön még a, egy aztán ezt... egy méterre mellé az illető oldalba. Egy rész, más is szúgy az baszó izé. Kakas, hogy behalsz. Hát igen. Tehát, yeah. Azért ez mindegy, hogy, hogy olyan embernél látod el azt a fegyvert, akiből kinézett, hogy ő igenis tudja úgymond képzetten forgatni azt, vagy legalábbis nem amatőr módon, vagy, vagy így odáll így komolytalanul, és akkor téged én most megszurkállak, vagy, yes, vagy izé. És akkor annyit csinálsz, hogy így kirúgod a bokáját, így hanyat vágódik, és beláll a lábába a saját <laughs> Mint az a lolba trinnek a melkosába se lehet kardja, mikor Igen. Hát vagy az z Meghal, így feldobja a kardot, beleesik, visszatekeri az időt, kiugrik belőle a kard vissza és elteleportál a z A bázishoz. Tehát az is játszik ilyenekkel. <laughs> Akkor neki sikerült Trinnek viszont nem. <gül> <Igen>. <gül> Tehát a Trin megpróbálta így leutánozni, ja, epic fiel, visszatekerés, kész. <gül> <az gül> hát jó. De amúgy játék szempontjából ezt az egy miért mert Miért? Mármint melyiket? echo -t. Miért? Mert ugye az ő idő visszatekerése az úgy működik, hogy a sebek, amiket megszerez ugyan azok ugyanúgy vele mennek tehát az időutazás során, tehát az ő teste nem fog azzal megváltozni, tehát uh -huh. nem reggelen állódik vissza vagy akármi. Tehát a sebeket ugyanúgy elszenvedi, uh -huh. viszont ugye a az, az többi karakter is ugye automatikus visszamegy az időbe. Uh -huh. Tehát pozícióba, mindenbe, állapotba. Hát, ja. Tehát ECO-nak az állapota nem változik az időugrás során, viszont a környezet mindenki Viszont Igen. Aha, ez tényleg Míg viszont a játékban úgy oldották meg, hogy ő visszaugrik térbe időbe, a környezete teljesen olyan marad, plusz az életét is visszakapja. Tehát uh -huh. ebben van egy ilyen tükröződés, viszont játékmenet szempontjából meg így a jobb. Légen, sokkal jobb. No, viszont. Hol tartottunk? Most mi-miről beszéltünk? Te jó Isten, már annyi dologról beszéltünk. Á, a úgy. legutóbbi a habitika volt. Ja, akkor meg jaj, volt a... Az első téma, a LOL, é, a habitika meg a filmek. Ja, én akkor itt törölgettem közben. mit szóltok egy olyanhoz, hogy stick PC mint olyan? Jöhet. Na, az. szóval... Elméletileg... mi? Hát ez az, hogy mi? <gül> Ahogy mi az a stick PC? Látom, látom nem készültél föl, Sophie. Nem készültél. Nem olvastad a fót. lec két kisgyerek! Vigyázzál magadra, megyél robot! Ezért most nem kapsz fó. egy hétig fizetést, mert nem olvastad el az infóházat! Sőt, oh, nap, sőt! Oh, még fekete Na? pontot is kapsz érte. is, Nem is De kicsit, mi... ez az ellenőrződbe megy. Sőt, nem lolozhatsz velünk. De amúgy loloszál A vagyunk <gül> rá. Sőt, innentől kezdve nem lolozhatsz MI ellen, csak PVP ellen és, és gyere, és PIV, PVP ellen Igen. kell menne. Igen, PVP ellen? ellen de vagyok, PV, Mennyi meg. PVP ellen. PVP ellen. <gül> <gül> <gül> <gül> player vs player ellen. <gül> nem okoz gondot meghalni. <gül> Vártolod a tutoriált utána, sok, sokat változol, hidd el. Szóval ki beírja csak hogy, hogy Hallod? Az lenne az első, hogy akkor jó, midor te tagja voltál ennek a csapatnak? Fia! <gül> <gül> Tehát mindenképpen, ha csapatot akarunk kialakítani, akkor ez ilyen fosságokat mellőzzük. Vegyünk komolyan elizem, az egészet. Én csak a izékkel kapcsolatban vagyok ilyen, akik olyan ellenszembesek. <gül> De nem is az, hogy ellenszembesek, rólad így néhányan tudjuk, hogy te ezt nem vezet komolyan. Nem, abszolút szóval. nem. Tehát nem azért írod oda, hogy Midori mert egy kis kis, tizenéves, kis kis kis, kis. Nem. Múlvepisárók hát. is nagyon kemény, kis kemény faszú fiú vagy. <gül> Hát nem Hanem egy simpán nagy idiót, aki jól mondjuk, hogy haszből is beírom, mert kíváncsi vagyok, mit reagálnak rá Hát ma ma az mennyi, a, tudjuk, mennyi hogy nem mennyit trollkodtam azért Széttrollkodtam a csetet, szerintem Igen, és még mindig nem kaptál érte semmit, bátyám Meg ja. egyszer szólt hozzám magyarul, és kapta érte a jelentést Az igen Mert hogy káromkodott. Azt hittem azért, mert románok ellen játszottatok Á, <gül> ah, nem, lengyelek kellene. Ja? Oh, azoknak nem kéne. A poláknak ja, is Szóval lépjünk túl a lolan. Nem megy, nem megy. Tűnké vagyok. <gül> szóval Hol az... Van az, amit kell az a Nexus? Kérem, Igen. kérem, szívügyem az a Kill Miért volt? <gül> kár, de kár, sej már. Na, no, sztikpécék. <gül> Szóval, ugye kitaláltak, nem tudom ez amúgy milyen idős dolog, mármint hogy így, nem... Nyilván én most csak egy cikket láttam, hogy a Lenovo hozott ki egy új PC-t, de, de ez konkrétan, ez ilyen, ez ilyen USB-s pendrive alakú számítógép dolog. Nekem így az jött le, magából a cigüri. Igen, gyakorlatilag erről van szó. És hogy hát ez így körülbelül mennyi idős lehet maga, az az egész mikroteknológia szerintem, úgy satsz már így, ha Amerikára, vagy egy Kínára, japára ötítünk vissza, akkor ez már ilyen 3-4 éven bőven belül van. Ugye azóta ez így zajlik, ugye a folyamatos méretcsökkentések, akkor a telefonodba right, zsúfoljunk okay. bele mindent. Viszont maga kifejezetten ez a stick PC, ugye hogy eléri Európát is, ilyen egy Aha. vagy két éves siker lehet körülbelül. Hat tippel nem kéne, mint elektronikában annyira nem járt az ember. Tehát nem vagyok benne így ennyire a hardveres témákba. Uh -huh. Ami úgy, úgy érdekelt valamennyire, az úgy leginkább a VR technológia, de az uh -huh. se komoly szinten. De erről van most... még lesz. Szó. Persze. Ö, de most akkor ez úgy konkrétan, amúgy ez ez amit itt nézegetek ugye ez a Lenovo nem tudom milyennek a konkrét neve, mindjárt megnézem hát Ideal Center Stick 300 nevezetű megoldás na ez konkrétan annyi, hogy hogy, hogy van ez, és akkor te ezzel bírsz bármit csinálni, viszed magaddal és rányomod mindenre, és akkor tök jó és, ö... és, és akkor mi nem laptop, szóval What? ahogy a ő alapján levettem a cikk alapján. Ugye ez az egész termék egy HDMI kábelt igényel magával, egy ja. ő USB csatlakozóba behelyezel egy elosztót vagy akármit, ahova ugye a hardware-et helyezett, például az Egered billentyűzete, Igen. ezt, azt, amaz, De ez ennek a megoldásnak az esetében jó, hogyha lesz, tehát ez a vezeték nélküli cucc. És... Ugye kell hozzá a HDMI, meg ennek egy betább gyakorlatilag, mert ugye a HDMI-ről nem vesz fel annyi áramot, hogy maga a, a, az egész így normálisan tudjon működni. Tehát a működtetési Igen. áramot nem adja le neki a HDMI. Tehát ehhez kell egy monitor, egy HDMI és kész, megvan a gép. É, és ennek viszont... az a lényege, hogy mondjuk ha szerintem azt nézzük, tehát bizniszekről, akármiről van szó, Elmész egy, egyik cégtől a másik, másikig, akkor nem kell se laptop, vagy se egyéb ilyen szar cipelned. Fogod ezt a kisméretű cuccot, elviszed. Annyi, hogy rádobod a kivetítőre, vagy épp a ízére. A, a monitorra, amihez éppen kell, mondjuk, bemész otthoni anyagokat, amit otthon csináltál, bemész a cég, bemész az irodádba, szépen rá a monitor, és akkor ott van elérhető, nem foglal nagy helyet, és a teljesítménye közel ott van, mint egy ilyen mm, mai átlag, átlag, vagy hát igen. mai átlag PC körülbelül. Hát jó, egyedül a rammal van ugye baja, A RAM az ugye méreténél fogva csak 2 giga, viszont ez egyéb dolgokkal ellensúlyozható, ö... meg ezt eleve nem is olyan célokra találták ki, hogy akkor most zsebedbe hordozol egy egész gamer atomerőművet. Néven. Hanem ö, gyakorlatilag ilyen vagy munkahelyi irodai funkcióra vagy úgymond hobbi használatra, hogy akkor most nekiállsz Facebookozni, YouTubeozni, uh -huh. alapvetően internetet használni, vagy ishebb uh... játékokkal játszani. Tehát nem Viszont... semmi komoly. Azt nem tudom, én nem teljesen, csak így átfutottam a cikket, de ebben akkor van elméletileg videókártya is valamilyen. Na azt, nem, azt én sem nem igazán láttam igazán a cikkbe, leptom. tehát azt, azt, azt nem, arra hogy nem mutatok valami... semmit. Hát csak van benne egy videó chip. Nem feltétlen, hát egy chip az lehet, hogy van benne, de szerintem nyilván abból a 2GB RAM-ból táplálkozik egy az egybe. Aha. Úgy szóval például a laptopoknál a megoldás, mint a... például az én laptopomnál, hogy, hogy ugye a RAM-ból össze a virtuális memóriához, ami kell. Jaja, Tehát onnan működteti az egész igen Igen, vettem is ezzel már egy, egy párszor, hogy játszani akartam aztán. Pont a videókártya hiánya. Mármint, hogy léte hozta a problémát. Ö, de... Na, no, hát én ezt tudom felfogni amúgy. Az a helyzet, hogy, hogy nem tudom. Most ugye én nagy gépvásárlás előtt vagyok, még jó pár hónappal, de... Ez konkrétan 50000 forint. Ez És ezzel még stick. nem veszel semmi olyan fú, de különös gépet, ami ennek Igen. a szintnek megfelel egyáltalán. Ez egy 50000 forintos sztik, ami, amiben mindjárt mondom, hogy milyen config van. Két giga RAM. Két gigaram, RAM. darab CPU. 1,33 GHz-es órahercen vagy mi órajelen öh, hát is konkrétan ennyi szerint, így Igen, így öh, ez ugye testi az, testi. az alap a processzoroknak Igen, viszont, hogyha annyira 8 ,8 meg akarok hajtani 8 ,8 akkor 88-ig simel fel tudod vinni meg ugye van integrált flash memória 32 amit még lehet bővíteni ugye memória kártyával, microSD-vel és alapvetően ez ez, ez így Ilyen 50 000 forintért már beszerezhető. Szóval nem tudom, nekem ez még mindig... Én még mindig le vagyok ragadva annál, hogy, hogy annó, fú, izé, tízessé kurvasokat és kapsz érte egy baszott nagy gépet. <gül> Itt meg fizessé viszonylag keveset, mert kb. annyiba kerül, mint manapság, egy ilyen alsó kategóriás telefon. És... Sokkal érte... többet tud kapsz egy olyan dolgot, ami, ami kicsi, és rohadt sok minden tud. Hát igen, és vegyük hozzá azt is, hogy ennek a Lenovo terméknek ugye már alaptulajdonsága az, amit most, ami most szinte minden Windows használó utolért, a Windows 10. Igen. Instant azzal a rendszerrel működik az egész. És ez igen. szerintem rendkívül előnyös dolog, mert ugye ezzel a rendszerrel elérte azt a Microsoft, hogy akkor összehozzon három platformot egy rendszerre. Az Xbox-osokat, ugye a Windows Phone felhasználókat és uh -huh. ugye a szimpla PC-seket. De akkor is a Windows 98 volt a király. Persze! <gül> <gül> <gül> <gül> 95! Hát, Millenio! De én a 98-ot jobban szerettem amúgy. Szép. Az már jó volt. Az, az elég sokáig bírta gyakorlatilag az xp. Ja. Az volt az egyik leghosszabb véletű az összes közünk. Na mindegy. Mind. Visszatérve, akkor most megyünk a <gül> <gül> Kell ez nekünk Megyünk! Nem. Hát, megyünk sörét! Ez a megyünk a boltba, ez attól függ, hogy ugye ki milyen felhasználásra akarja az egészet. Tehát hogyha te most egy gamer számítógépet szeretnél, vagy olyat, amin mondjuk elfut neked egy Skyrim, vagy egy, egy, egy, egy GTA 5 vagy akármi, mondjuk Igen. a Skyrim még talán futna is rajta, de ha fullgrafon akarsz egy GTA 5 öt vagy egy... Hát egy... azért a Skyrimnek is van fullgrafnál, hogyha ilyen béketsz a grápakor, többi azért... Vagy egy, egy, egy, egy The Witcher harmadik részét, ugye a Wild ot ja. tehát ne várjon el senki tőle csodát, nem fog emiatt a ROM és ugye RAM miatt, videokártya teljesítmény miatt elérni olyan fú, de csak tökéletes grafikát és akármit. Tehát egy ilyen, ilyen 2011-ig szerintem kényelmesen elviszi a játékokat. Lehet, hogy 10, inkább 10. 10? Azt mondod? Azt Mert mondom. azt hiszem 11-ben jött ki a devil illetve a DMC Devil May Cry. Mhm. Uh -huh. Az nekem még ugye a laptopomon elfut és, és szerintem Ővel jobb konfigja van ennek a kis stick kis úgyhogy azt még szerintem vinnie kéne, de ez ugye a RAM miatt kérdéses, mert ugye abból táplálkozik Igen. az egész, az a szíve. Tehát egy felhasználás kérdése az egész, tehát azoknak én szívem szerint ajánlom, aki így casual felhasználó, tehát nem akar, fúde, de uh -huh. különösebben játszani, vagy... De mondjuk ö, vagy... Egy, egy tablet helyett, akkor úgy kérdezem, hogy egy tablet helyett megéri? Ez is felhasználás. Kérdése, mert még a tabletet ugye multifunkcionálisan tudod használni, kamerakép, akkor telefonkép, egyszerre tudod használni, ugye játékra, eléggé jónak. Meg egy csomó ilyen egyéb minimális funkcióra, addig ez egy számítógépnek felel meg. Tehát aki kifejezetten a úgymond otthoni nagyszámítógépét nem tudja elfucolni, és nem akar laptopot vagy akármit venni, annak ez tökéletesen megfelel fogja, a sztikket zsebre teszi, elmegy az adott helyre, mondjuk egy netkávézóba fogja, monitor beül elé, szépen berakja oda a kis gépét, és ennyi, eléri az adatait, tud netezni, instant hozzáférése van az adataihoz mindenhez pláne úgy, hogy ugye ennek most Windows 10 rendszere van tehát erről eléri az esetleges Windows Phone adatait az Xboxos adatait, tehát így abszolút mindent amit ugye felhőbe és egyéb helyeken tárol. tehát ez így, így magaddal tudod vinni az egész gépedet egy az egybe az adatokkal mindennel ezt hozzá végül is, már nem tudom De mondom számomra még mindig megdöbbentő, hogy, hogy ilyen szinten fejlődik a technika. Így visszagondolva arra, hogy amikor én még kis sát voltam nem, nem, NEN Nem Na visszatérve arra, hogy mármint visszagondolva arra, hogy amikor én még kisebb voltam, akkor mennyire más irányba haladtak ezek a dolgok. Így nem tudom, olyan mint a lennék, de nem vagyok az, de, nem tudom. Hát annyira nem vagy öreg, de te ugye már eszméletlen nagy technikai fejlődés megéltél. Tehát gondolom, te yeah. még ott voltál, hogy komoror, meg ilyenek még vannak. Simán. És akkor utána nagy ugrás volt a normális pc világa, meg a Nintendo-khoz képest egy a, PlayStation. Nintendo! Ja, a Nintendo. Meg a Game. És akkor ahhoz képest most egy, egy negyedik generációs konzol. Tehát ott van előtte egy Xbox van, aminek gyakorlatilag olyan grafikai teljesítményei vannak a PS4. <gül> ez a baj. Igen. Hát igen. Ami gyakorlatilag szinte tökéletesen képes lenne visszaadni a valóságot úgy egy az nem. egybe, ha ráérnének pepecselni vele a fejlesztők. De nem Persze. is érnek rá, meg nem is akarnak vele, mert ez azért a másik. nem hiányzik az őszintén senkinek, hogy teljes mértékben a valóságot lássa vissza egy játékba. Tehát Nekem inkább legyen meg az a feelingje, hogy, hogy jo, ez az érintett tartalom legyen. Nem, nem feltétlen a tartalom, hanem, hogy, hogy a grafika ne adja vissza életesen a valóságot. Uh -huh. Tehát, hogyha már annyira valóság akarok, akkor itt a valóság. Ha játékot akarok, akkor az igenis legyen egy fokkal elvontabb. Hát jó. Az jó. Mondjuk egy adott esetben ábrázoljanak egy világot, teljesen fú Csillivillinek és sunny -nak és minden. Vagy Utána egy meg ébolják le. Igen, volt de szeretem az ilyeneket. Tudod, mit szerettem? Fú, melyik játékban volt legutoljára ilyen? Bioshock Infinite. Infinite. Ezt abszolút, akartam én is mondani. Abszolút. Olyan beteg volt, és olyan... ha Kész. Hát igen, Orgad az a tökéletes meg. példa arra, hogy a játék az egyszerre lehet művészet is. Igen. Tehát annak, amilyen sztoria, mondani valója is... Árnyai, árnyalásai vannak gyakorlatilag, az, az valami embertelen. Hihetetlen. Szemelne, hogy simán elmenne? Csak simán. egyáltalad játszott fiam, a te minden A forgatókönyvíróknak minden tiszteletem, a játék készítőinek ekkora szart, mármint hogy nem úgy szart, hanem de, oh, csak már nem találom a szavakat, mert annyira belejöttem magam. Szóval ekkora bitangjú játékot még a büdös életben nem játszottam. Pedig az én már játszottam jó pár játékkal. Hát igen, ez, ez rengeteg oldalról, illetve, hát nem rengeteg oldalról, hanem rengeteg szemsz, szemszögből közelíti meg a világot, és... nem teljes mértékben egy csíkú. Tehát az elején még csilli minden szép, megjelenik a kibaszott rasszizmus, Utána ja. még úgy egy az egybe, ez az elborult teljes mértékben már majdnem jutunk, hogy posztapokaliptikus az egész, de mégsem. Tehát ez a Daft Bank. Hát a, a már az, igen. Igen. Tehát ilyen szempontból messze lekörözi a Fallout szériát, mert ott ugye teljes mértékben ez az egysíkú posztapokaliptikus világ jön át. Meg nem például a Metro szériába, ami ugye teljes mértékben a, azt a hangolatot adja vissza, hogy akkor... Lezajlik az atomháború, és te lent vagy egy metrórendszerbe, ez az egy túlélési lehetőséged volt, csak itt tud célni, és akkor Aha. itt kell túlélned ebből a sötét világból, úgymond. Hmm. Na, viszont kanyarodjunk vissza szerintem. Várj te technika. technika. Ahhoz. Amit ugye mondtál, hogy a technika fejlődése, hogy ez neked így, így uh -huh. szemet szúr, hogy hát ez, ez mégiscsak másabb, mint ahogy várná az ember. Most gondolj vele abban, megnézel régebbi filmeket, mint például ö, közismert példa a a harmadik része. Megvan. É, a 3D Igen, a 3 d Igen, a 3 az az, hogy ott ugye ezt az egész virtuális... szar volt. Ezt az egész virtuális... <gül> van. Nem azt akarom kihozni az egészből, hogy szar vagy nem jó, szar. Nem baj. Na, mostanában nekem csak szívem csütke, tehát nem színi szíriájában volt, <gül> nem egységes így visszanézve. Pedig gyerek fejjelá voltam vele, nem mindegy, hogy ott ugye még úgy ábrázolták ezt az egész virtuális világot, hogy akkor ez teljesen agyi hullámokkal működik, és akkor ez így, így a tudatodat rabolja el formán hogy akkor így a tudatod így abban a világban van, és van egy fizikai tested, ha elhagynád így agy... Ad így a szellemeddel a testet, és akkor így vagy egy helyen. Aha, szóval kiszállnék a lelkemmel. Uh -huh, jó formán. Szóval... Jó formán, tehát így a tudatura elhagyná a és akkor te ebből a virtuális világból vagy. Uh -huh. Ezt így abban az időben úgy ábrázolták. Most gondolj bele a egyik általam leírt témába ugye a VR. A Igen. virtual reality. Ezeket most úgy fejlesztették ki, hogy gyakorlatilag csak egy szemüveg van előtted, egy füles rajtad, és igen, teljesen a a más script, meg a igen. Meg ilyenek, igen, teljesen másképp érzékeled a világot, de adja tudod, hogy ez. hogy ez, ez, ez nem a valóság, tudod, hogy, hogy te nem ott vagy, ahol lát, amit látsz éppen, meg minden, és el tudsz tőle szakadni. Tehát nem uh -huh. befolyásolja semmilyen mértékben az agyad, azt, amit látsz, vagy amit éppen hallasz esetleg érzel. Uh -huh. Tehát, hogy elkezdődött e a kettő között is van különbség, hogy ők azt úgy valahogy elképzelték, és lett belőle valami. De... És rövid idő alatt, mert akkor ez még olyan, húre jövőbeli csora dolognak tűr, tűnt, tűnt gyakorlatilag, de hogy akkor ez most... De már volt próbálkozás, nem? én úgy persze, tudom. Persze, persze, voltak próbálkozások, ugye szintén agyi hullámokkal és egyéb ilyen dolgokkal, hogy akkor uh -huh. most... Most maga az emberi agy próbálja ezt az egészet megalkotni. Volt annó a Sims 1-ben, megtalálna kettővel, és nem vagyok benne biztos, ö, egy ilyen fehér, fejre rakható bizbassz. Igen, igen, igen, igen. És az azért elég régi játék. Persze. Ez De ott azért az megjelentek eléggé durva futuristikus dolgok is. Az egyben még annyira nem. Hát az egyben ember, de a kettőben azért már bőven volt ez, ez a Varec kategória volt, Igen mikor elvitte a az zofó és visszajött hát, zsorben Jó <gül> Jó Meg jó. ilyenek De ezt hagyjuk is Na ha már itt járunk, hogy VR Neked így, így van róla valamiféle infót, hogy ez így most mi és hogy Tehát mit tudom fölveszed a fejedre a izény cuccot, az tök jó, az benne vagy az Ja, zsír Felveszed <gül> <gül> és éveszked személy Ja, bőrő Szóval akkor így röviden ennyit tudtuk az egésztől. Hát úgy konkrétan, hogy működési elv, stb. Azt tudom, hogyha nem látod az orrod, akkor beszélősz, mint a geci. De <gül> úgy működési jelv alapján, úgy, na mint egy működési elvről, úgy nem igazán van fogalmam, hogy mihogy, meg miért, meg miként, meg what. Meg, hallottam olyat, hogy van amelyik követi a szemgolyódat, van amelyik nem... Vagy, mit tudom én, nem tudom. Tényleg. Hát én erről a és témáról nem tudok úgy különösképpen, tehát én ezt úgy tudom elképzelni, mert még egyszer használtam, teszem hozzá, hogy ugye felrakod ezt az egész megjelenítő szemüveget ugye fejedre, ugye a, az Oculus által, legutóbbi publikált verzió, ahol már füles minden van hozzá, tehát az uh -huh. már a végleges verzió. Tehát ott ugye van egy füles, meg maga a szemüveg, uh -huh. és az így egy kivetített kép egy gyakorlatilag, minthogyha látod most a sima teret, és akkor a helyet mondjuk így előtted kurva közel lenne egy monitor, úgy olyan felbontással, hogy mindent szépen láss. A lehet akkor ez, mint a Google-nak, amit fejlesztenek éppen. Igen, szemület, igen, című, igen, igen, igen, igen, igen. megoldás. Uh -huh, értem. Igen, és ennek az egésznek úgy az a lényege, hogy nem a szemmozgásodat követi, ahogy én képzelem, hanem maga a fejmozgásodat. Tehát a fejmozgásodat úgy érzékeli, hogy a kamera elfordult a térben. Uh -huh. Tehát letérképezi neked mondjuk azt az egész menürendszert, ott van előtted maga a menünek a felülete, elfozdítod a fejedet egy mondjuk egy baloldali irányba, és akkor hozzá képest úgy lesz a mérő, minthogyha balra lenne tőled a monitor. Uh -huh. De látod a körületed lévő virtuális teret ugyanúgy. Aha, értem. És ugye a szemmozgásnak itt annyi funkciója van, hogy még a monitor esetében ugye a szemmel tudod feltérképezni a teljes területét a monitornak. Tehát uh -huh. mondjuk egy adott játéknál jobb alsó sarokban ott van a térkép, bal alsó sarokba a statjaid, jobb fönt a becélzott tenemi, uh -huh. bal fönt az FPS-szem, meg ilyen dolgok, hogy azokat Lomb? ugyanúgy látod... <sírt> nem, nem ugyanez a sorrendje, de mindegy. Tudom. <sírt> hogy ennek az egésznek így annyi funkciója van itt szemmozgással, hogy ugye... A... mintha a monitor előtted lenne, és akkor a szemmel ugye tudsz a térbe adott pontokat ugyanúgy befókuszálni. Uh -huh. Annyi változással, hogy ugye az egész kamerát tudod mozgatni, ugye a Oké. Okay. Tehát ha elmozdítod lefele, akkor hozzá képest az adott adatok felfele mozognak, és ilyenek. Tehát yeah. olyan, hogy, hogy szemmel mozgatod a kamerát, annak gyakorlatilag semmi értelme szerintem. Márki Meg akibe úgy bele, bele is zavarodnál, nem is kicsit. Tehát ha a sima Oculus használóknál előfordult az, hogy rosszul létek hányás, és egyéb ilyen dolgok, ugye amíg hozzáállt a szervezet az egészhez, akkor a szemmozgásosnál ez fokozottan előjön durvábban, szerintem legalábbis. Már csak annyi hiányzik, hogy ez a legközelebbi, hát mondjuk nagyon jó, talán nem a legközelebbi, de biztos lesz ilyen is, hogy már magával a gondolat az hullámaiddal irányítsd a karaktert, meg ilyesmi. Igen, vast, ez lesz gyakorlatilag a középső minden hívvel, meg ilyesmivel hanem a gondolatmeneted <síthat> alak, Igen, jár. igen, igen, igen. És meg ezt a felszínű lépcső. Mert én tovább már nem tudok gondolni. Elfölött... Belekerülsz el. Mikor már gyakorlatilag, <síthat> gyakorlatilag így összesen nem kell hozzá se semmi, egy ilyen eszköz... És benne vagy. És benne vagy az egészben. Wow. Mikor Begyabod már a ezt a kompakt... Mikor a kompakt PC-t összehozzák ezzel, és kész, kaput. Nem kell hozzá semmi férőhely. Annyi, hogy... Legyen egy kis tered, úgy a székeddel, meg a de hogy ne menj neki az első falnak, és kész. Uh -huh. hm. Bitang. De valami ilyesmi jellegű dolgokat már így kezdenek fejleszteni, hogy nem az agy hullámaiddal irányítod ezt az egészet, hanem úgy például uh, izmokkal és ilyenekkel. Tehát uh, a VR-nak az Igen. oldalá láttam a ilyen csuklópánti jellegű nem dolgokat, is. dolgot, nem Igen, tudom pontosan nem mi a neve. Is. És az ugye a karod mozgását, ugye hogy az izmaidat feszíted és ilyen jellegű dolgokból állapítja meg, hogy akkor te most milyen mozgást is akarsz csinálni, gyakorlatilag. Éh. És ez, akkor... ez komoly. Ugye van a Microsoftnak ezekhez képest a megjelenítő és ha, hát, virtuális megjelenítő eszközökhez képest van egy más elképzelése, ugye a HoloLens. Arról úgy van valami fogalmatok, hogy ez úgy, úgy mit is akar? Abszolút nincs erről, még így nincs. hallottam róla nincs. már, így népszinten, de abszolút. Hát a Hololensnek ahogy én levettem a lényegét, annyi a lényege, felveszed azt az egy szemüveget, és azzal te a szemüveg által látott virtuális képet ki tudod terjeszteni az előtted lévő környezetre. Tehát te felveszed Aha. a szemüveget, mondjuk benne vagy egy Minecraft-ba és akkor ezt az egész map részletet, a házadat vagy akármiret így fogod ki tudod rakni kézzel az asztalra, és te ott tudod módosítani. Az igen. Tehát a virtuális világ kiterjesztése a valós térre gyakorlatilag. Ez nagyon jó. Ez, ez jobban tetszik, mint az optimus. Tehát ez olyan, mint mikor fogod a szemüveget, rajtad van, és akkor Windows 8 ugye csempékkel működik, meg ugye a Windows 4 rendszer is. Uh -huh. Te fogod szépen a adott kis Youtube videódat, amit nézel, így TV helyet fogod, kibaszod a falra, beméretezed, ahogy neked tetszik, és kész, nézed. Holografikus kivetítéssel. Nem teljesen holografikus kivetítéssel, mert a holografikus kivetítésnél, ugye projektoroknál az a probléma, ha elmozdítod a projektort, akkor a kép is mozdul vele. Uh -huh. Ezt viszont a HoloLens ellen súlyozza. tehát ha te kirakod a térbe azt az adott dolgot, akkor az ott is fog maradni, hiába mozdulsz el te bármerre. Az igen. Amíg tesz, azt te nem Gondolom külön Erről a technikai részletről te nem tudok pontosan, tehát egy egész bonyolult érzedik rendszerre lehet ennek az egész valaminek. Uh -huh. De erről ugye még a megjelenés előtt nem sokkal, tehát még mielőtt, ugye csak a beharang, mikor csak a beharangozása volt, uh -huh. dobott ki videót a Microsoft. De ezt majd így ajánlom figyelmetekbe, meg ha gondolod, ki a gondolod, dokja. a... Videó leírásába is, de lesz durva. Tehát így csinál egy gyógysz, hogy ott van előtte ugye a garázsban motor. Uh -huh. És akkor egy gyakorlatilag megtervezi az elemeket, ugye a szemüvek segítségével, amit a mo motorra akar rakni, mint például a tank, megtervezi, uh -huh. fogja, rárakja a motorra és megnézi, hogy ez hogy néz ki vele. És ez ilyen igen. dolgok. Tehát ez, ez nagyon elő fog rendíteni mind a 3 d tervezést, Hát ez teljes mértékben -e, szóval, Mind kell. az, a irodai és köznapi életet, tehát ez... ez egy teljes mértékben kényelmi funkció. mikor ez mikorra várható? Mm, egy vagy két éven belül körülbelül. Tehát nem is olyan veszett nagy idő, amit várni kell. Hát az igen. Tehát így mostanában Bezzet akármennyire... akár mennyire én még csak Commodore <laughs> De Mert ahhoz képet... minden sárga kazettás. Az de jó Super volt, meg a SEGA, meg a SEGA, Há. Ja. a Mortal jó jó tehát ahhoz képest, hogy amint most ugye a VR ki akar dobni a placra, ezzel a térérzékelős, hú de játékba benne vagy és tökéletesen nem mindent szép, úgy szép, látsz, hogy a karakter látna. Ez teljesen más megközelítése az egésznek. Azért mondom, ez nekem nem is tetszik annyira, de ez a Microsoft-féle megközelítés, ez, ez beérős. És ahhoz képest, hogy a Microsoftot mindenki úgy az utóbbi években úgy, úgy nagyon lenézte, meg semmibe vettem, meg hogy az Apple jobb, meg hogy az Apple-től lopnak, és ilyen dolgok. Ahhoz képest az utóbbi időszakban elég szép dolgokat kiroptak, Tehát a Windows 8 az egy eléggé csúnya ukrafutás futás volt, igen. tehát az egy, egy ilyen köztes állapot, de ez így már szokni tőlük. De a Windows 10 ahhoz képest egy baromi nagy ugrás. És az a probléma, hogy nekem ugye még 8-as rendszer van a telefonon, de tökéletesen érzékelem a géppel mindenféle adatát. Uh -huh. Ugye egy-egybe le tudnám követni a földrajzi pozícióját, mindent egy-egybe. még oké. vezérelni is tudnám oda-vissza egyiket a másikkal. Meg ugye, amit be akarnak hozni a 10-es rendszernél, szintén, hogy ugye a cross-platform, mint olyan, uh -huh. hogy van egy Xboxod, arra van neked egy kaza játékod, és hogyha elég erős hozzá a PC-t, hogy azt a játékot elbírja, akkor futtathatod az Xboxos játékaidat is PC-ről. Ez tök jó. És ez nagyon poén. De hát ahhoz képest, hogy mennyire leszólják őket, Ezért elég durva forradalmi újítások Igen, hoznak be most, szerintem. Igen, azért tesznek az asztalra. Tetszik nekem ez az hozzáállás. Tehát a hololens ha gondoljátok, most keresek gyors egy videót, nézzétek meg. Addig meg... Vegyünk egy következő témát, vagy ahogy gondoljátok, ahogy még az idő adja. Hát szerintem már lassan adjuk inkább, mert szerintem már is. Rendben, együtt, akkor a két még... Hát igen, bőven. Mondjuk pofáztam most annyit, mint a 21. Szóval hát ki a Hát én nálam már üt a kóma Nem csak az, hogy üt a kóma. Csak olyan témákat hozok fel, amihez én hozzá tudok szólni. Igen. Hébe-hóba is hozzá tudsz szólni, de hogy te mit hazlál <gül> úgy, úgy. Én meg csak hallgatok. Nem vagy, Szotyi, következő adásra te is hozhatsz témát. Sőt, tudom, Most hogy is meg vagy hozzá te egyedül. Jó, majd. <gül> <gül> Nem, úgy. Hát, majd következőre. Hát következőre. Majd egyelőre várjuk még, hogy következőbe hogy leszünk, meg mint leszünk. Igen. Igen, mert lehet, hogy jönnek ám hozzánk vendége, mint olyanok. Hát egy vendég az, mert szinte biztos, ha nem is a következő adásban, de a következő jó néhányban majd valamikor. Aztán uh -huh. kiderül, rajtatok függ, hogy állandó tag lesz-e, vagy nem. Résemről szimpatikus eddig, úgyhogy. <gül> őt majd meg ismerni, annyit mondok, hogy ez egyik osztálytársamról van szó, teljes mértékben Mm, hogy is fogalmazzok, ez a, ez a sík idióta tud lenni, ha arról van szó, de mégis komoly. Tehát így körülbelül, mint mi. Itt teljesen más a társaságból, csak neki elborútabbak a hülye gondolatai. Nem baj, kell az, kell Hát persze, színesíti a műsvat, az biztos. Abszolút. De majd ezt tapasztalni fogjátok a következő részekben. ja. Nem lövöm le a Ne is lövj mert meghal. <gül> meg amúgy is még csak a következő busz, most hogy nem várok rá addig. Következő. <gül> no, hát meg én is hozok még valakit elméletileg, hogyha úgy gondolja ő is. Ma is akartam őt hozni, csak hát no. Én meg egy kicsit aktiválom majd magam. Valami. Nagyon helyes, Valami. nagyon helyes Szöcssi. <gül> Na, hogy már csak mi fofázzunk mindig. De. <gül> Nem, hát az eddigi részekben, ha meggondolod, hogy volt a beszélgetés, Te, Ava, Én, Szotyi időnként közbeszólt, meg volt itt egy doboz hangulala. Igen. Aztán doboz hangulala nem volt itt, Szotyi megszólalgatott, néha, néha, néha, ja. néha. Aztán ugyanúgy három beszéltünk folyamatosan, több-kevesebb hülyeségről és agymenésről. Ez igen. Mert hát az utólag már csak maga van. Tehát rengeteget komolyadta magahoz képest, de ez már megint más téma. De majd csak bele fogsz te is ebbe az egészbe, hogy az tény és való, hogy nekem szájmenésem van nem kicsit. Nem is tagadom, nem is szeretném tagadni. Majd csak megúnyják a nézők egyszer. <síns> az, az kizárt dolog nem tették, mert akkor az én csatornám. <síns> <gül> akkor ilyen rontom a bizniszed. Jó. Ja. Ah, Á, még nem, még nem. Még nem, akkor, akkor még csak teszem a zsebedbe a Youtube milliókot, azt persze. nem tudod, ki leszem <gül> belőle. Olyan Youtube partner leszek ebből, hallod? <gül> Mész a Masinimához. Simán. Kétszer. <gül> a összes fiókodnál csinálsz még 65 másikat, mindegyiket <gül> <Két> nézik. <csapornánál. gül> Á, mert ugye a másik a zen is. De hát abból, abból nem is keresek pést. <gül> Mit tőled keresni? Nem, hát abból úgy tudnál pénzt keresni, hogyha valamelyik normálisabb, nagyobb kialulónak így adnál adná be demo Persze. Gondolom Hogy én. Ne. Ez persze. De nem De... akarod magad eladni. Nem, igen. Ez meg megint egy másik téma. Na jó, van. Hát akkor egyelőre szerintem zárjuk rövidre az adást. Jól rövid lett, amúgy a két és fél óra körül mozdunk. Nem baj, jó az így. Tudjuk, Igen, ahhoz képest, hogy 20 percnek meg indult, meg másfél óra. 20 más, perc, meg egy fél. óra, mert nem lesz téma, meg nem tudunk beszélni. Nem, nem tudunk beszélni. Ez Van akkor a szófosásom, az biztos. De. Nekem is néha, most annyira nem volt ehetlen. Hát nem, nem, most vittem én a prémet. Ja. Majd belerázódok én is, meg Szatyi és azt mindent lesz. Aztán lesz ilyen 24 órás livestream, hogy folyamatosan beszélünk az én meg a dolgairól. Tudod, jótékony célra, simán. Ez nem e, is hülyeség. És mit? Jótékony célú, Segítset fászás, a migránsokat. <gül> Hülye vagy te, akkor inkább Lelöldözöm őket szép sorba. Na, ne mondja, ne mondja, a csatornában, mert megfognak engem lincsálni. Nem. Azt Én mert... magamnak felvállalom, nem vagyok migránspárti. Nem, nem, nem, nem, nem találkoztam még egy eset, de nem is akarok. Hagyjanak békén. A saját országok legyenek otthon. Van egy saját országunk, mi itt vagyunk otthon, de ne Na majd senki. erről még beszélünk egy következő részben. Viszont <gül> a jótékonysági részhez viszont úgy vagyok, hogy én ebbe benne lennék. Tehát akkor ezt úgy kellene megoldani, hogy akkor behozni valami normálisabb platformot, ahol tudjuk csinálni a YouTube streamet, meg Persze. csinálni vagy egy számlát, vagy valamit, és akkor oda úgy egy donate rendszert, hogy akkor... Igen, megvoltató. és erre, erre a célra használjuk fel, és ehhez is mondjuk egy írásbeli szerződésbe tartjuk magunkat, hogy ekkor az adott jó, helynek jó. megy. Tehát ez Elsősorba... Elsősorban fejlődjünk fel arra a szintre majd aztán ráírunk ezen Nem volt nyilván, kockára, de... Hát nem is egy alkalomból akarjuk magunkat így összeszedni, mint például a... Magunkat? Otkérdés, nem mert... magunkat? <gül> nem magunkat. Hát végül is Mérjön magunkat, mert jö. összeszedjük magunkat azzal a pénzzel, és jótékonyan átadjuk. <gül> é, jó. <gül> Tehát jótékonyan mi megszedjük magunkat. Jótékonyan, ez rakjuk a zseből, akarom mondani, hogy elvándulkozzat. Jótékonyan, Pontikus köszönöm az szépen azt a sárga lamborghini itt nagyon jó, jótékonyan. <gül> Ja, lesz, amit le akartam és... szögezni ezzel, tehát hogy nem úgy akarjuk megoldani az egészet, hogy egyarásból. adásból ha jól de nem, én nem. hát én úgy azt. ezt, azt fasza lesz minden, Vagy annyi akár. bizénk lesz <gül> <gül> <Nem> <gül> Tehát egyelőre nem vagyunk azon a szinten, mint például a potkettesek, hogy ők, ők egy adás alatt össze tudtak szedni egy egész szép összeget annak a gyermekkorháznak tényleg én tényleg igenis becsülendő és maradtam, teljes de, mértékben jó de abszolút becsülendő, igen Hát ugye úgy kezdődött az egész, hogy Play ha Jó, nem menjünk bele nagyon, csak egy picit. Jövő, igen. Úgy kezdődött az egész, hogy Play ugye uh, Good Like-nak sikerült valamelyik versenyen nyerni, vagy sorsoláson, nem tudom, és ő kapott egy uh, Wii u uh -huh. És ő ezt mondta, hogy jó, neki van már otthon konzol, egyebek, ő ezt jótékonyan felajánlja, játékokkal, egyebekkel. Innen kerekedett ki az egész, hogy akkor megbeszélték, hogy jó, akkor van Pesten egy gyermekkórház, nekik felajánlják az egészet, és akkor még a podcast nézőközönségétől, akkor összeszednek egy pénzösszeget, amennyit ők ugye felajánlanak, vagy épp játékokat, ezt-azt, amivel uh -huh. be tud szállni ebbe az egészbe, és akkor azt átviszik a gyermekkórház részére. Ez És ezt végig támogat. meg is csinálták, tehát egy, egy elég szép összeget sikerült összeszednünk, tehát ilyen, ilyen száz és 200 ezer közt, ha jól emlékszek, de nem akarok számokkal no, dobálózni, nem emlékszek pontosan. Ugye ott volt a konzol, meg egy rakatjáték, ami úgy sikerült, hogy összeszedték hozzá. De ebből is, is olyan kategóriások, reméldem. ugye Wii eleve gyerekbarát platform. Igen. De még abból is ugye szűrtek, hogy akkor most olyan, ami úgy, úgy tényleg kisgyerekek számára is de. jó játszható és minden. És ezt így de meg, ezt meg is be is vitték, átadták és még csináltak egy riportot ugye a kórháznak a főorvosával, ha jól emlékszek? Uh -huh. És ez így teljesen becsülendő és jó dolog. Igen, egy ilyen én is benne lennék, sőt nem is egyben szóval. Ilyet szívesen csinálnék, mert én alapvetően ilyen típusú emberke vagyok, aki inkább segít másikon. Szerintem is teljesen jó dolog, meg minden, meg kivitelezhető. Csak ahhoz kell majd ugye a nézőtábor, meg akik ugye ebbe az egész ügybe hajlandók beleszámolni. Persze. Meg, ugye eldönteni, hogy akkor hova, merre, megírni róla papírokat, egyebeket, hogyha arról van szó, hogy ne legyen az, hogy lenyúljuk, vagy akármit, tehát hogy mindenképpen belegyen ez az egész biztosítva, akárki akármit, még ha meggondolja valamelyik magát, akkor is be legyen biztosítva. Meg ugye... Hát meg a jogi dolgot. Igen, igen. Adós a többi, hogy ebből hogy kell, azt se tudom, de hát Ebből szerintem nézni. nem feltétlen kell, de nem is ez a lényeg. Tehát, hogy ezt az egészet kivitelezni, összeszedni hozzá a tábort, aki megcsinálja, és úgy. Viszont azt előre tudom, hogy, hogy... ugye anyagi részéről én nem nagyon fogom tudni ezt az egészet támogatni, az biztos. Tehát, hogy nem fogok beleszállni úgy, hogy én most akkor 20 ezeret adok, vagy akármi. Tehát igazság szerint nem tehetem meg. Jó, Viszont azt előre megmondom, hogyha más egyéb dologról van szó, hogy akkor most reklámot, vagy akármi egyebet összehozni, akkor abban maximálisan, vagy akár a szervezésébe is ennek az egésznek. Persze. De nyilván mindenki azt rak bele, amit tud. Szóval az erről szóval Tehát egy, én, én ebben az egész ötletben benne vagyok is. Azt mondom, hogy csináljuk Én is abszolút. Meg. Csináljuk meg. Szotyi? Szotyi? vagyok, vagyok. Csináljuk meg? Azt akartad Csináljuk. mondani? <gül> jó Meglátjuk. Én benne vagyok. <gül> Meglátjuk, tudod. <gül> Na jó van, hát akkor szerintem ezzel zárjuk is le ezt a mai adást, aztán, aztán akkor majd legközelebb ugyanígy szerintem jövő héten, nem? Rendben, részemről. Szotyi? Meglátjuk. Szatya az örök fizé optimista, mindenre azt mondja, hogy meglátjuk. Meglátjuk. Jó, hát na, ok. akkor jövő héten. Meglátjuk. Addig meg... meglátjuk. Addig Ezt mondta a vakis. is. Addig meg cső kéz. kész. én látok. Sziaztok! Aló,